Most nem is gondol, csak alfában horkol, csak meleged termel azért, hogy egy perccel előtt költse a világ szörnyi tujását. A központól kapta, hogy maga rakja, ér le egy a rémen, mindenki a saját maga cserélni. Már repedez a burkas, egy durva egyén legyén, perverzés kretén, ő és férfi egyben, s ha úgy hozza kedve, lesz majd. Jó reggelt kívánok, a 2019. október 15-e kedven és 5 percen múlva reggel 7 óra. Ez a kejfe Jancsi minden, amit az, az tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János kísérleti és december 20-án tartósan vagy átmenetileg befejeződő megfelelő rész aláhuzandó műsora. A műsor 14 éven oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott a nyugalom megzavarására egy tízes skálán egy és tízes között teljesen váltakozó módon sajnos. Ezt a mondatot nem tudom befejezni. Ma a 2019. október 15-e van és még mindig 5 perc múlott reggel 7 óra, többé-kevésbé derülték, nagyjából 13 fok, ennél gondolom lesz majd több, este pedig kevesebb, folytatódik az indián nyár, és akkor ugye ez a műsor egyebek között számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Nos, a poloskákon kívül, ott, ahol én lakon valami iszonyatos mennyiségben jelentek meg, darabszámát tekintve... Őszfelületét tekintve talán kevesebb, darabszámát tekintve mindenféleképpen több a sárga Kati Szabogár, amelyek már tavaly is előjöttek a nagy büdös semmiből, és most megint előjöttek a nagy büdös semmiből, és hogy őrkény után szabadon el is tűnnek-e a nagy büdös semmibe, azt jelleg nem lehet tudni, mert egyelőre csak jönnek, jönnek és jönnek, miközben semmi nem utal arra, hogy ők lennének. Ez egy utalás volt a múltra. 061489099 és egy az elérhetőségem. Niedermüller, Péterrel, majd Humval, Györgyel, Csorbai Ferenccel és Nemes Gáborral beszélgettek. Nagyjából az első fél óránk interaktív, az is csak korlátozott mértékben. Nagyjából 9 óra 21 perckor, de legkésőbb fél 10-kor el kell, hogy menjek. Remélhetőleg addig semmi se zavarja meg a technika nyugalmát, amely rajtam kívül eső terület. Nehéz arra válaszolni, hogy engem a dolgok miért izgatnak, miközben ez a foglalkozásom, és miközben tulajdonképpen senki se kért rá, ha az ember az utcán közlekedne így, és embereket zrikálna, valószínűleg előbb-utóbb valamilyen fizikai insultus lenne a része, mondván, hogy nem tartanak rám igényt. Hogy ez az éterben miért működik, imáron több évtizede nem tudok választadni rá. De sok beszédnek, sok az alja... Az, hogy miért van elegem abból, ami itt van, és nem nagyon talalma a kiutat leszámítva, a Csepeli féle ápajók mozgalmat leszámítva, azt ma holnap önök elé tárom ebben a sorrendben. Ami Csepeli Györgyet illeti, az ő álságossága előttem tízes skálán veri a tizest, mert hogy a múlt heti interjúból úgy bújt ki, ahogy kibújt miközben, a Facebook tevékenysége sose látott mértéket öltött, annak trivialitásával nehéz mit kezdeni, és nem kert vonatkozásában. Tehát nem a kertekről és a szeretetről ír, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. A Klubrádióban a nagyon nehezen minősíthető kabarja részeként is jelen cseperi Csepeli Györgytől, mint közgondolkodótól azt hiszem a múlt héten búcsút vettem, miközben kívánok neki hosszú, boldog és egészséges életet. Szia Gyuri. Ez itt két gondolatjel között hangzott el, csak annak érdekében, hogy azért én próbáltam másokat megszólaltatni annak érdekében, hogy ne nekem kelljen iránytűnek lenni, elvégre végig is a fialamit iránytű, ne legyünk már nevetségesek, beleértve, hogy jelentés az árbockosából. Mostanában ebből az elmúlt 24-48 órában sok szó esik Pető Péter után szabadon, hogy megszűnte a NER, és a helyére került volna egy hihetetlenül erős Fidesz. Én ezzel nem tudok mit kezdeni. Szerintem NER sose volt, az mindig álmodva volt, le volt írva, de nem létezett. Erre kérdeztem volna rá egyébként a múlt héten Csepeli Györgynél Pető Péter ennek az atya, ennek a normateremtésnek, amely most úgy tűnik, hogy Pető Péter fejében a vasárnapi választások okán megpattant, és most immáron csak egy hihetetlenül erős Fidesz maradt utána, én nem gondolom azt, hogy norma képző tudna lenni 8 vagy 10 év. A mi normáink azok tehát úgy általában nem így jöttek létre, és nem így változnak. Az, hogy az ember mi alapján ítél, vagy mi alapján mond véleményt, illetőleg az hogy mi az a mód, ahogy egyébként elviseli másféleképpen viselkedő, létező, gondolkodó embertársait, ez mindenkinek az egyéni rejtéje, erre nincs általános kulcs, miközben általában irány utcában jó, ha nem közlekednek szembe. De ez egy triviális példa, ami a gondolkodást illeti, azt így egyirányosítani meg lehet próbálni, de szinte reménytelen, mint egy hát rendben tartani. És akkor másodszor mondván, az, hogy sok beszédnek sok az alja, maga a konkrét történet, és az, amiért azt gondolom, hogy a NER sose létezett, és nem egy hihetetlenül erős Fidesz, hanem egy amorális, etikátlan, de alapvetően amorális pártarisztokrácia próbál fennmaradni nagy valószínűséggel mérhetetlen hatalomvágy és pénzszerzés érdekében az országon. Ez pedig nem más természetesen, mint a Borkai ügy. A Borkai ügyhöz való viszonyulása a mai sajtónak teljesen álságos, miközben nem feltétlenül az. Egyrészt van egy blog, amely napvilágra hoz különböző felvételeket egy adriai hajóutazásról, ahol sex e és drog van, hogy rakendról van. -e? Hát az adi, de a didit azt talán a rakendról haz nem sorolnám, de mondjuk az, hogy szexdrag és rakendról. Végül is, hát itt mi Magyarországon gondolhatjuk az adi, de a diditről is, az, hogy ez rakendról legyen. Legyen ez a mi igi popunk, hát ezt most nem részletezném. Ez jelentős döbbenetet okoz ez a videó nem sokkal a meg az önkormányzati választások előtt feltérképezi, hihetetlen intelligenciával és intellektussal rendelkező sajtó a hajón lévő embereket, ebből kialakít egy cikk hálót, innen egy évekkel ezelőtt, és Különböző ingatlan panamákat vél felfedezni, illetőleg vél visszaigazolni, visszaigazolva érezni azt, amit 5-6-7 évvel ezelőtt az Audi kapcsán megértek, ami nem nyert bizonyítást, és amiről nagy valószínűséggel ma mindenki azt gondolja, hogy már elévült. Hogy ezek egyébként így voltak-e vagy sem, beleértve, hogy az Audi mit mond, ezek feltételezések, ami konkrétum, vagy konkrétumnak tűnik, hiszen az van, amit én látok, amit én tapintok, az nem más, mint ez a videó. Ez a videó azt követően lát napvilágot, hogy az ország miniszterelnöke különböző fórumokon elmondja, hogy milyen értékrend alapján gondolja az, hogy Magyarország hosszabb életű és sikeresebb ország lesz, mint a környezetében levők, beleértve a nyugatot, de elsősorban a nyugatot, hiszen a közelünkben lévő országok azok hasonlóképpen gondolkodnak, Lengyelország, Szlovákia, még Ausztria, Visegrádi négyek. Ezt követően próbálják szóra bírni a Fidesz notabilitásait, hogy hát mit gondolnak erről a videóról, amit zömében elhárítanak, aki nem hárítja el, az is össze-vissza beszél. Valaki azt mondja, hogy magánügy, magánügynek mondja a KDNP frakció vezetője, magánügynek mondja a kancellária miniszter. A Fidesz alelnöke pedig nem követendő cselekménynek, amivel kapcsolatban a Fidesznek tennivalója nincs. Jönnek az önkormányzati választások, jelentős szó esik a médiában erről. Hát, hogy Géfodor Gábor hogy, hogy bölcsül meg és világosodik meg, arra szabak nincsenek, mert a hétfői századvég alapítvány konferencián arról beszélni, hogy az ellenzéki sajtó ezt a történetet, mint bunkósbotot hogyan használta, abban csak az a döbbenetes, mint hogyha ő neki személyesen e talán nyolc ez a címe, nem hasonló bunkovosbót műsora lenne, csak egy másik csatornán. Tehát én nem is értem, hogy G. Fodor Gábor saját magától nem látja az erdőt, de tényleg hát ez... ez... Nem szeretnék személyeskedni. Nem fogok személyeskedni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen hülyeségeket lehet mondani, de hát az... Nézzen a tükörbe, aki egyébként ezeket beszopja. Hát én nem tartozom ezek közé, nézem a világot, nem gondolnám, hogy az ellenzéki sajtó bizonyos ügyeket nagyobb mértékben kezel bunkósbotként, mint a kormány sajtó, miközben a kormány sajtó lehetőségei, eszközei és pénzei nem egybe mérhetők az ellenzéki sajtóval. Nem teszek különbséget egyébként eszközhasználatban, csak jó ügyeket ismerek, jó ügyek érdekében bunkósbotot csak akkor használunk, hogyha végszükség esetén a bunkósbot nem egy. Nem egy a pacifikálásra nem igazán alkalmas eszköz. Egy inkább úgy érzi a kormánypárt, kormánypártok, hogy a borkai történetre odaikhet, ha nem is az önkormányzati sikert, de annak egy része. Pénteken elképesztő dolgok történnek, részről meghirdetnek egy sajtótájékoztatót hatra, amit aztán valamikor menet közben lemondanak, valamikor fél hatkor, a stábok azok mind győr felé mennek már, akinek módja van, mert valakinek nincs elég facilitása, és nincs autó is, így nem tud elindulni, ők másra hagyatkoztak volna. Mindenesetre meghirdetik, majd lemondják. Nem sokkal ez után a magyar nemzetben megjelenik egy írás, veszélyes terep cimmel, Borkai Zsolt leborított egy szekrény deréknyi rajszögetmény, és most arra kényszeríti saját családját és politikus társait, hogy bekötött szemmel mezitlápsi, a könnyen elkerülhető lett volna ez a helyzet, már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania, egy országért egyet, Tarlós Istvánnal utóirat. Majd kiderül Balai Attila tollából, hogy ez teljesen véletlenül került fel, ha nem lett volna a screenshot, akkor ezt meg se örökíti az utókor. Csupa egészen elképesztő dolog történik. Van, aki azt mondja, hogy megbolondult a Fidesz médiagépezet, én csak azt érzem, hogy valami elnézős a műsor 14 éven aluljaknak nem való kurvára nem stimmel. Ez a nem stimmelés, ez vasárnapra már szinte teljes pompáját ölti, amikor Orbán Viktor miniszterelnök azt mondja, hogy ma dönt a nép, holnap pedig ő fog ítéletet mondani Borkai Zsoltról. És akkor az ember megáll, és azt mondja, hogy mi van, tessék, hogy ez a sorrend, ez most hogyan van? Tehát először azt mondják, hogy magánügy, aztán azt mondják, hogy nem teljesen magánügy, aztán azt mondják, hogy majd dönt a nép, aztán majd azt mondják, hogy dönt a nép, és döntök én. Tehát tényleg, ha én most ráütök egy kalapáccsal a kezemre, akkor majd Orbán Viktort kell felhívnom, hogy elnézést kérek, de nagyjából mégis mikor kiabálhatok, mert nem szeretném nagyon elsietni a dolgot. És ez a dolog abszolút nem vicces. Mert amíg az ember ha az ujjára üt azonnal kiabál, Orbán Viktornak és a Fidesznek az omnipotenciája, pontosabban mondva a vélt omnipotenciája olyan mértékben van jelen ebben a történetben, hogy arra szavak nincsenek, illetőleg hát csak nagyon kevés szó van rá, nem vagyok még a történet végén, megkérdezem az illetőt, hogy mit szeretne. Tessék! Reggelt. Jó reggelt! Nem fejeztem be. Hát ön egy gondolatmenet közepébe telefonált bele, és nem áll módon. Tehát, hogy tűzlet volna, meghallgattam volna. Itt tartottunk tehát vasárnap. Most ehhez képest, és nincs ehhez képest, mi történik tegnap? Pontosan mondva, mi történt tegnap? Azt írják, hogy a külföldön tartózkodó Orbán Viktor a Fidesz elnöke kérésére Kövér László a Fidesz válaszmányának elnök, és Kubatov Gábor alelnök budapesti konzultációra hívta Borkai Zsoltot a botrányba kevredetán vasárnap újra választott Győri polgármestert. Nézzéki mondat, az a mondatvadászat nem jó, de elemzéssel foglalkozom. Felmerült bennem, hogy december 20-a után is foglalkozzak ezzel külön, de nem hiszem, hogy ez célirányos lenne. Oké. Okay. Vasárnap és hétfőn, amíg itthon volt Orbán Viktor ezügyben nem tudott, vagy nem gondolt megszólalni, abszurdum. Ő azt kérte Kövér László és a Fidesz válaszmánynak elnöké és Kubátó Gábor alelnököt, hogy hívják konzultációra Borkai Zsoltot. Elnézést! A konzultáció az én ismereteim alapján az valami megbeszélés. De mit kell ezen a történeten megbeszélni? Egy. Kettő. Miért nem lehetett ezt a történetet korábban megbeszélni? Három. Mi lehet ennek a konzultációnak a vége? Itt két fél van, amely két fél egymástól függetlenül más-más döntésre juthat. A Borkai szégyelli magát és marad, a Fidesz pedig úgy gondolja, hogy méltatlan a tagságra és kirúgja. A polgármesterséget nem tudja tőle elvenni, mert amit a nép odaadott, az a Fidesz nem tudja elvenni, hát kell hozni egy jogszabályt, de hát nem ült még össze a parlament bár lehetséges, hogy majd eljön az idő, hogy parlament nélkül is lehet törvényeket alkotni, még nem tartunk itt. És ugye itt van, hogy konzultációja hívta Borkai Zsoltot, ez a konzultáció legalább lenne idézőjelben, de nincs. A botrányba keveredett, mi az, botrányba keveredett, nem keveredett botrányt, ő, ami vele történik, az egy skandalom, hogy kiderült, az meg peh, de nem keveredett botrányba. Ám vasárnap, tehát ez az ám, ez most mit jelent? Mi az, hogy ám? Hogy a gyűri név teljesen hülye, és a botrányba keveredett képes volt megválasztani? Csak úgy mondom, a magyar nemzet úgy tudja, e találkozó következményeként Borkai Zsolt holnap, tehát ma, sajtótalékoztató keretében jelenti be, hogy kilép a Fideszből. És akkor azt tudom önöknek mondani, és itt vége van a mondandómnak. Ez az amoralitás csúcsa. Az, hogy a magyar nemzet mit tud, és egy miért nem szól a Kubatov Gábor. Kövér László vagy Orbán Viktor, azt senki nem tudja. Elvégre a magyar nemzet nem az ő magyar hangjuk, amit ők elmondanak a saját szavaikkal, azt idézheti a magyar nemzet, de itt most konkrétan megint megjelent szakás Gábor, a nyúl a vadászpuskát és a csík a repülőt. Két eset van emberek. Az egyik az, hogy kilép önként a Fideszből Borkai Zsolt, mert úgy gondolja, hogy szégyent hozott a társaira. Hogy ezt miért az önkormányzati választások után teszi meg, ezt meg kell tőle kérdezni. A Fidesznek egyetlen dolga van a tekintetben. Vagy azt mondja, hogy nem nyúl a történethez, vagy kizárja. Hogy konzultációra hívjanak valakit kizárás ügyében, ez a fiam most megbeszéljük, hogy most azonnal adok neked egy pofont, de előtte konzultációra hívlak téged. Erre az idő rövidsége miatt hagy mondjam azt, hogy életszerűtlen. Az pedig hogy rábízzák a borkaira, hogy ne kelljen őt kirúgni, hanem önként lépjen ki. Ez az outsourcingolt kilépés, ez maga az amoralitás csúcsa. Ez a vegyük rá a borkait arról, hogy önként kilépjen, ha ez egyébként neki saját magától nem jutott az eszébe. Mindazok, akik a Fideszre szavaztak, azt kell, hogy mondjam, hogy meg tudják magyarázni. Én ez alapján, az egy dolog alapján mondom azt, hogy ennek a társaságnak vagy gyónia kell elmenni, vagy hamut kell szórni a fejére, vagy azt kell mondani, hogy tényleg ez egy színház. Ez nem a valóság. Föl fogunk ébredni, és ilyen nincs. Hozzáteszem, hogy ahogy nem győzi Orbán Viktor Schmidt-pál jelentőségét hangsúlyozni az összes alkalommal, amikor erre egyébként aprópó van. Legutóbb a pártkongresszuson. Miközben disztelő mondott le, én látom, Borkai Zsoltot a Fidesz kongresszuson, mint kisvasutat, akit azért kell meghosszabbítani, hiszen a nép távolította el. Nehogy már a nép döntsön az ügyben, hogy én kitartok Fidesz tagnak, és kit nem. Hogy jön valaki ahhoz, hogy valakinek az amoralitását a saját amoralitásával fegyel. Nonsense. Mit fog mondani ma Borkai Zsolt? Mire jött rá ma, vagy tegnap, amire nem jött rá tegnap előtt? Miért nincs meg az erő a Fideszben arra, hogy bárkit is kizárjon? Ahogy nem hajt senki se az útszélen, az arra alkalmatlanokat tartósan vagy átmenetleg ki kell zárni. Így működik a világ. Ez a pedagógia. Ezt kívánja a józan ész. Vagy legalábbis maradjunk abban, hogy ezt kívánja az én józan eszem. Ezügyben a Fidesz egy tízes skálán tízesre megy szembe a józan éssel és a pont tól az indexig mindenki arra kíváncsi, hogy mi történik ma borka isoltal. holott a dolog lényege már eldölt. Teljesen mindegy, hogy mi történik borka Ez a történet menthetetlen, ez úgy éget rá a Fideszre, és most nem mondok hasonlatot, mert miért kéne ehhez hasonlatot mondani? 061 és 06 Részvétem mindannyiunknak. Az életet, eddig nem hibáztam, én nem még, Sors sem ennyi, az, az csak az én fülemet bántotta, és lényegtelen, hogy a magyar nemzet tegnap bejelenti, hogy a borkaim mit fog csinálni? Elnézést, ezt Elnézést. elmondtam, most elmondani, elmondani, elmondani még egyszer nem értem. Elmondani. 0614890999 és 063677161. Valójában az ingerültségem valószínűleg annak szó, hogy nem értem, hogy amit én látok, azt mások miért nem látják, miközben lehetséges, hogy amit én látok, az nincs. Kicsi a valószínűsége, de nem lehetetlen. Itt szeretném elmondani, hogy november 4 étől két hetenként ismét lesz nagyon messzire jött ember egészen december közepéig hogyha meglátogat bennünket a Filipog, akkor ott lesz, ha nem, akkor kettesben leszek a Bakáccsal, illetőleg részint egyedül Akváriumklub, hétfőnként fél nyolckor. Jó reggelt! Jó reggelt! Látom, az a borka, hogy nagyon elért az inget köszönbét, és a Lakner ügy, az mennyi eszebb egyébként? A lakner történet az egy másik történet. Egyszerre két történetet az ember nem tud pertraktálni, és annak az amoralitása... Hogy mondjam? Tegnap ugye valaki elmondta, hogy az uralkodó a morálja fontosabb, mint az alatvalóké, bár az alatvalóké is fontosabb. Én most sorrendben ebben kezdtem, és lehet, hogy azzal folytatom. Szia, úr, szia úr. Elnézést! Itt nincs sorrend! Amikor ön azt mondja, hogy beszéljünk arról, akkor azt mondom, oké, rendben van, takarítsuk ki a spájzat, és aztán jöhet a konyha. Az én igazságérzetem az diktálja, hogy ez fontosabb. Ha ön ezt az egészet azzal akarja negligálni, hogy egy másik témát ajánl, keressen egy másik lelkiismeretet. Az álságosságnak a csúcsa Nincs, tehát Nincs, A, a Lakner történetnek az intellektuális csúcsa messze alatta van a borkainak. A borkai történet ma már nem borkairól szól, hanem Orbán Viktorról. A Lakner történet pedig Gajda Péterig ér, és Gajda Péter szintje ma még nem azonos Orbán Viktor szintjével. Jó reggelt! Jó reggelt! Az, hogy ez egy álságos bábszínház még külön alátámasztja, hogy a Fidesz pártügyet csinál belőle, és az egészről Hollik István kormány beszél. De azt értse meg, hogy ennek formai jelentősége van. Hát a lényeg az mögötte van. A lényegbe önnek igaza van. De ott vége van. Az összes többi jelentéktelen. Azt jelenti, hogy ma, akik keresztény életmódról papolnak, azok, akik egyébként normatívákat próbálnának nerszinttel létrehozni, azok magukra nézve ezt egy tízes skálán szükség esetén egyesre veszik magukra. Hogy ez, hogy viszonyul a nép, azt vasárnap részén tapasztalhatták. Ennyi. Pont. Hogy a nép egyébként bölcsen éle azzal, hogy őket részhatalmaktól megfosztották, arról majd holnap fogok beszélni. Ma ez van. 061 489, 099 és 0367 egy hat egy. az életemed nem hiváztak, én nem jöttem még, soha semmi. A lelki ismeretfurgalást a péntek mutatja. Csak tudják, nem lehet valakinek úgy új lelkiismeretfordulása, hogy közben fél szemmel a vasárnapi eredményekre sandít. Ez a magánéletben is kistírű, a hazai politikában pedig. Jó reget. Jó reget. Gondolom, az, hogy ma mit fognak mondani Borkai Zsoltnak, azt amikor Orbán Vittor elutazott, azt... Nem de valahogy megbeszélték, és, és pontosan tudják. Talán nincs abban semmi változás. Miért kezd az egész szirkusz teljesen? Miért kezd bejelenteni? Hogy Borkai Zsoltot fölhívjuk konzultációra, amit de, le... de ez eddig senki nem mondott többet annál, mint amit mondtam, de annál kevesebbet, igen. Azért, mert abban reménykedtek, hogy vasárnap jobb eredmény születik, vagy vasárnap olyan eredmény nem, születik, nem, nem amit az egész... Ha nem, akartam, Ak akkor de mi nem, le miért nem lehetett hát úgy, hogy egyszer fölhívják, közdik fel és utána bejelentik. Miért kell ezt a cirkust? Miért kell, miért kell ak akárki is... Az De a ne haragud, hogy jól, miért jól teszel a... föl álságos kérdéseket, jó? Tudják, ez az a pillanat a egy Jancsinak, amikor engem a szilágyi a honpoláig, bár a honpola gyakrabban ugye arra próbál rávenni, hogy az ember ne legyen ennyire lendületes és ott nem az agresszívet mondtam, mondván, hogy az embereknek a dolgokhoz való viszonyulása felismerését alapvetően gátolja, hogyha valamit rájuk akarnak tukmálni. Én semmit nem akarok önöknek, rájuk tuk, önökre tukmálni. Valahogy az utolsó műsor kísérleti adás címszóval, szóval azt érzem, hogy szeretném kinyitni az ön szemüket valamivel kapcsolatban, ami borzasztó, ami nem a tegnapról szól, és nem a máról, hanem arról, ami ma Magyarországon van, és amiben annyiban van rendszer, hogy kollektíven viszonyulunk hozzá, de ez nem ner. Ez egy rímálom, és amitől meg kell szabadulni. Erre az önkormányzati választások teljesen alkalmatlanok, ettől belegondolni, és szeretnék, hogy lehet megválni. A a tük, műgöm, ne emberek nem szeretik, ha a szemüket erőszakkal nyitják ki, elnézést kérek, mindjárt abba 0614890999 és 063677161 először. nulla hat és nulla egy másodszor jó reggel jó reggel kiváló csak például szeretném mondani azt, hogy a kerest a második vagy harmadik részében van az amikor a szom az ügyvéd elmondja az öreg Frankinek, hogy az öreg rómaiak hogy lesznek öngyilkosak, csak egy példának, és utána mit tesz az öreg? Nem emlékszem rá, 061-4890-999 és 06 egy 677 harmadszor. egyszer elnézést a lendületért. Remélem, hogy mindent a lendülettel nem rontottam Amit el akartam mondani, ezt elmondtam. Jó reggelt! Lehet? Nem, azt a szót, hogy parancsolnék, azt nem ismerem. Niedermüller Péter van a vonalban, és elnézést a tegnapi aki sok közöbb nem volt hozzá, áramszünet volt. Így érintettem. Igen. Um, nem tudom, hogy tegnap jó sorrendben mondtam-e, gratulálok a győzelméhez, és ezt azért teszem könnyen, mert semmi olyan hetedik kerületi kapcsolatom nincs, aki most azt kérdezné tőlem, hogyha ő nyert volna, akkor neki is gratulálnék, mert ugye nekem vannak kötődéseim kerületekhez, és ott nehéz megoldani, hogy bárki nyer mindenkinek, azt mondjam, hogy gratulálok, amiben egy dolgot szeretnék önnek mondani, beleértve, hogy gyakran nyilvánvalóan én is tévedek és hibázom, de valamiért nekem a moralitás az valami kibabrált fontos dolog, és ahogy öregszem, nem kevésbé fontos, mint tinédzser koromban. Igen, hát én azt gondolom, én ezt próbáltam mondani többször, és próbálom mindig is mondani, hogy szerintem különösen a politikában, ha egyáltalán valamit meg akarunk újítani, vagy valami másfajta politikát akarunk csinálni, mint eddig, akkor a moralitásnak, az erkölcsi tartásnak, az értékeknek azt gondolom meghatározó szerepe van igen, de ehhez nem tabularázát kellene csinálni, egy olyan tabularázát, amit viszont fizikailag nem lehet megvalósítani. Tehát ugye ez olyan, mintha az ember azt mondaná, hogy kezdjük előről, de hát előről kezdeni tulajdonképpen sohasem lehet. Nem, hát előről nem lehet kezdeni semmit, hát mindannyian hordozunk magunkon a. A múltunkat szoktam mondani, hogy nem, nem, mi nem vagyunk kígyók, nem tudjuk a bőrünkből kibújni, és valami egészen újat kezdeni. De ezzel együtt azt gondolom, hogy helyben, kislépésekben muszáj ezt megcsinálni, és muszáj véget vetni annak. Ugye Olyan sokat emlegetik mostanában ezt a borkai videót. És szerintem annak a legborzalmasabb üzenete az, hogy vannak emberek, politikusok, befolyásos emberek, akik azt hiszik, hogy rájuk semmiféle fajta törvény nem vonatkozik, hogy nekik mindent szabad, hogy úgysem lesz semmiféle cselekedetüknek semmiféle fajta következménye. És azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan felfogás, ami hogyha elterjed és gyökeretvel ebbe az országba még inkább, akkor ez teljesen tönkre fogja tenni a társadalmat. Teljesen. Néze, én mielőtt Önt felhívtam volna, ezzel lovagoltam nagyjából 27 percig. Én ebben minimálisan se vitatkozom. A Rangos Kati férje szerint én pszichodrámákat tartok, ami nagy valószínűséggel összefüggésben van azzal a múltal, amit én a pszicháterek ágyán töltöttem, és van affinitásom pszichodrámákat rendezni. Ez a történet Pontosan erre való, vagy ez is erre való, és benne van az országnak a tökéletes megosztottsága beleértve, hogy van, aki a pártját fogja, van, aki nem fogja a pártját, van, aki azt mondja, hogy ezt így kell kezelni, úgy kell kezelni, holott én ma már ennek a történetnek a kezelési módjában szörnyebbet látok, mint maga a történet. Mert hogyha valaki, valaki megtéved, és akkor most nagyon enyhén fejeztem ki magam, akkor ezzel kapcsolatban két lehetőség van. Vagy a nyáj kiutasítja és kitaszítja soraiból, vagy az illető önkritikát gyakorol, és vállalja annak az údiumát, beleértve, hogy a közössége bünteti, vagy nem bünteti, vagy mire bünteti. De konzultációra hívni valakit, hetekkel az események után, és felajánlom neki azt a lehetőséget, hogy mondjon le, miközben ő nem zárja ki a soraiból. Ez olyan álságosság, ami az egekre kiállt, és azt nézem, hogy azok az orgánumok, amelyek, amelyeket olvasok, azok mérfacsarnak ki ebből más és más vizet annak megfelelően, ami egyébként annak az oldalnak fontos, miközben ennek szerintem ennyiféle üzenete nincs, egy üzenete van, az amoralitást meg kell szüntetni, vagy legalábbis kísérletet kell tenni rá, és ez a történet nem ebbe az irányba halad. Igen, és ugye a tetejében, amit én ma reggel hallok, olvasok, hogy ugye azt fogják bejelenteni, hogy Borkai Zsolt kilép, tehát még egyszer mondom, ő maga kilép a Fideszből, és gyűri polgármester marad. Hát erről hát, beszélek. Igen, hát az is, szóval azt szeretném mondani, hogy ilyen a földön nincs, a földön nincs. És van még valami, amihez tartozik. hogy ugye sokat beszélünk ezekről. Na de azt gondolja, születés. csak azt, azt értsen meg, és vissza kell, hogy menjünk a hetedik kerületet, tehát ugye csak ott nyert nekem egyfolytában erről kéne kérdeznem, de valójában amiről beszélgetünk, sajnos, sokkal, sokkal jó van érdekel. És ebben ön tökéletes partner, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt van előttem az index, azt írja. Ha Kedden Borkai tényleg lemond az egyben, azt is jelenti, hogy a szexvideós botrányt Orbán Viktor mégsem hagyta következmény nélkül. Hát könyörgöm. Ez a következmény, hogy konzultációra hívja, és hogy azt mondja vasárnap, hogy előbb dönt a nép, aztán pedig ő elmondja a véleményét, hogy ezt nem hagyta, uh, mégsem hagyta következmény nélkül. Ez nem egy következmények nélküli ország. Ez tökéletes baromság, amit a Fritz Tamás mondott. Ez arról szól, hogy Orbán Viktor azt hiszi, hogy a gravitáció is rajta múlik, alatt a gravitáció nem rajta múlik. De az index elhiszi. Igen, igen. És ugye van itt még valamiről, muszáj egy kicsit még beszélünk, ha megengedi még csak Györg. egy mondatot erről. Hogy ugye nagyon sokat beszéltünk ezekről, vagy hogy mindenki le van ragadva ezeknél a szexuális kilengéseknél. Miközben azt is látjuk és azt is föltárták az újságok, az újságírók, hogy itt egy elképesztő korrupciós hálózat működött a háttérben. Ilyen repülőgépek, meg olyan repülőgépek, a legdrágább privát repülőgépekkel, rebdestek keresztbe kasul. Ez az egész Audival kapcsolatos földvásárlási akció, amit már évek óta tudunk, de nem történt semmi, oda se figyelt rá senki. mindaddig, amíg ez a szexvideó elő nem került. Szóval, hogy azt is lehet látni, hogy lehet látni, hogy vidéken is a NER egyszerűen olyan korrupt hálózatokat hoz létre, amire megint csak azt tudom mondani, amit az előbb kellett mondanom, egy ilyen hálózatnak működése tönkre teszi a társadalmat, teljesen ellehetetlen itt minden normális működést. Erről is muszáj lenne beszélni. Önnek ebben tökéletesen igaza van, és valaki ma azt kérdezte tőlem, hogy miért nem a Gaida videóról beszélgetek, mert hát nyilvánvaló nyilván úgy gondolja, hogy ez a történet nekem kedvesebb, a másik történet pedig lényegtelen, és akkor csak azt tudom, először dadogok, mert ugye az van bennem, hogy a földrajzórán sosem mondta azt az ember a földrajztanárnak, hogy most miért nincsen matematika óra, tudomásul vett, hogy földrajzóra van. Ez ugye nem ilyen, és ezért azt feltételezi rólam, hogy én az egyik történettel el akarom nyomni a másikat, holott semmilyen ilyen szándék nincs bennem. De hogy érzékeltessem azt az érzelmi katyvaszt, ami bennem van, és amitől, mint egy kamasz, nem tudok szabadulni. Tehát hogy ez nekem miért ilyen fontos? Apukám annak idején, amikor az egyetemen vállaltam a tanulmányi tanácsban szerepet Tölgyesi Péter mellett, akkor apukám megkérdezte tőlem, aki nálam sokkal bölcsebb ember volt, hogy fiam, nincs-e mert ő a szexuális életem hiányával magyarázta az én társadalmi eh, mozgolódásomat. És mondtam apámnak, hogy ilyen problémám nincsen, de nyilvánvalóan az apám viccesen próbált valamit elmondani. Szóval, hogy ez az egész, ez, ez, ez valami, ez valami. Tehát az az érzelmi kacsvasz, amiről beszélek, csak nagyon röviden szeretnék egy történetet elmondani, amit majd holnap kerül -e a műsorba. Egy másik győztes polgármester egy másik kerületben, egy kisebb stábbal beállít az önkormányzat épületébe, demonstratívan megáll a polgármester ajtaja előtt, azt mondja, úgy hírlik, hogy itt irat megsemmisítés folyik, innen iratok nem fognak kimenni semmilyen irányba. Kinyílik az ajtó, kinéz rajta egy hölgy, akit nekem van módom ismerni, a polgármester egyik titkárnője, majd visszacsukja az ajtót, azok az orgánumok, amelyek elvileg hozzám közel állnak, ebben a félelmet, meg a reszketést látják, hogy már tehát nyilvánvaló azért csukta be, mert ott tovább mozgolódnak az irat megsemmisítők, Miközben én két dolgot tudok: ha megsemmisítés folyik, akkor rendőrökkel kell beállítani és be kell bizonyítani, és nem kell megvárni ehhez ahhoz, hogy valakit felszenteljenek polgármesterré. A másik pedig az, hogy elég régóta dolgozom együtt az államigazgatással, tudom, hogy milyen félelem él az államigazgatás apparátusában az ügyben, hogy az újseprű őket hogyan fogja onnan kiseperni, és az én társaim pártpolitikai érdekből ezt egy tízeskálán egyesre veszik észre. Holnap pedig meg fogom beszélni az illetővel, már amennyire hajlandó rá, hogy ezt ő egyébként egy jó ötletnek tartja-e, miközben nem csak az orgánumok tartották jó ötletnek, hanem az a közeg is, amiben én vagyok, és más-más módon förmedek el át és keresztbe ettől a közegtől, miközben azt gondolom, hogy a borkai videó jelentősége sokkal nagyobb, de a másik se szeretném elhallgatni, és akkor azt kérdezem öntől, hogy adjon nekem tanácsot, mit csinálja. De akkor én elmesek én is egy történetet. De nem tudom, hogy érthető volt, voltam. Abszolút érthető ott azért szeretnék elmesélni egy történetet az előző életemből, <gül> amikor ugye LP képviselő voltam Brüsszelben, és ott hát érthető módon állandóan napi renden voltak a magyarországi korrupciós ügyek, és ilyen vita, és olyan vita, és ilyen szavazás, és olyan szavazás, és aztán egy szép napon egyszer csak előkerült hogy hoppá, hát vannak nagyon súlyos korrupciós ügyek, Romániában is, abban a Romániában, ahol akkor éppen egy szociáldemokrata kormány volt, és én egy szociáldemokrata frakcióban ültem. És akkor ezt csak hallom, hogy a kollégáim a különböző európai orszakból kezdik mondani, hogy hát ez azért mégse ugyanolyan, mint Magyarországon, meg hát azért itt mégiscsak a mi embereink vannak. És akkor robbant ki a botvány, amikor én hozzászóltam, és azt mondtam neki, hogy drága hogy nincsen ám jó szoci korrupció és rossz nem szoci korrupció, Hát vagy azért harcolunk, hogy legyen mindenütt Európában egy másfajta politikai élet és politikai kultúra, vagy csukjuk be a boltot, az hagyjuk az egészet a fenébe. És ebből higyen hogy egy hihetetlen felfordulást támadt, mert mindig, még mindig benne van az Európai Parlamentben, és sok emberben, nem mondom, hogy mindenkiben, de sok emberben ez a... Jó, hát akkor maradjuk ennél a, a történetnél csak hogy lássa, azért van minimális érdeklődés bennem ön iránt. Mi lett aztán? Tehát hogy alakultak az események? Aztán úgy alakultak az események, hogy természetesen létrejött Romániával kapcsolatban is ez a vizsgálóbizottság teljesen természetesen ö, hosszú, féres viták után megszületett egy olyan állásfoglalás, amelyik kimondta azt, hogy igen, a romániai korrupciót az ugyanúgy elítéljük, mint a magyarországit, tehát végül is elrendeződött a dolog a szabadítású. Hogyan kogdalom, néztek és... örre menet közben? Hát furcsán. Mondhatom. Furcsán. Voltak nagyon sokan. Olyanok is voltak, hogy egyszerűen azt mondták, hogy ez az elárulása, ami szolidáris politikai közösség. Jó, de azt kérdezem én azt öntől, gondol... én tökéletesen értem az ön példáját, és mit gondol, hogyha lett volna, mert tovább tartott volna az tagsága, ha lett volna egy másik rokon történet, nem ugyanez ismétlődött volna meg? de valószínűleg ugyanaz is volna meg. Én csak ugye arra fölmondom, amire ugyan ön is célzott az előbb, hogy én azt gondolom, hogyha Kispesten volt az ilyen ügyek, akkor azok ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint bármi más. Nincs olyan, hogy az én oldalamon lévő zavaros ügyeket azokat elleplezzük a másik oldalét meg fölhatsz. Én ezt értem, mert... de akkor mit csináljunk a falevelekkel? azok lehullanak, összegyűjtjük, aztán újabb falevelek jönnek. Bizzuk-e a természetre, hogy elhordja, mert egyébként az a tevékenység, amiről beszélünk. Valójában egy soha véget nem érő tevékenység, és én egész életemben csak attól féltem, igazán, féltem egy pár dologtól, de soha se szerettem volna, hogy ha Madács Imrének igaza lenne, hogy az élet célja a küzdjünk és maga. Ennél fenköltebbet gondolok az életről, miközben attól rettegek, hogy van igaza. Hát igen, lehet, hogy igaza van, nem tudom. De én csak azt az egyet tudom mondani, és nem tudok most ilyen, hogy mondjam, hogy nem is akarok ezen filozofálgatni. Én azt gondolom, hogy ez egy, ahogy ön mondta az előbb, ez sok szempontból egy nagyon egyszerű dolog. Vannak egyik, amiket egyszerűen nem tolerálunk, és minden erőnkkel kell ellene, hogy nem tudok más mondani. Teljesen függetlenül, hogy ki, hogy, merre, meddig, vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet csöreben. Mindig azt szoktam mondani, hogy nyilván mindenki a gyerekeit is erre tanítja, nem? Arra tanítjuk, hogy nem hazudozunk, nem laptosunk. Nem más a másik ember emberi méltóságát bele, nem rúgjuk meg a senkén. Na, nagy, szóval nagyon jól beszél, mert ugye ezek általában azért bonyolult, tehát tudnak ezek bonyolult történetekben is benne lenni, mert amíg valaki elveszi a másik lapátját, az egyszerű, de vannak történetek, ahol, ahol az ember csak bonyolultan tud utalni dolgokra, hetekbe, hónapokban és évekbe telhet. Az, amire a másik adott esetben a lánya vagy a fia azt mondja, hogy értem a történeted, és igazad volt, miközben ön már lehet, hogy meg is feledkezett róla, vagy nem feletkezett meg róla, de azt gondolja, hogy a másikban már emlékeseil annak a történetnek, amit ön valamikor nagyon fontosnak tartott. Igen, ez is így van, de mégis, szóval, tudom, hogy most már egy kicsit önmagamat ismétlem, de mégis, akkor 42-ször is azt kell mondanom, hogyha nem mutatunk tartást, és nem mutatunk kiállást és ragaszkodást az elveinkhez és az értékeinkhez, akkor úgy fogunk járni, ahogy ez az ország járt az elmúlt év Nem tudok Hányan értéken dolgoznak, értéken? nagyjából sejtje, vagy tudja az önkormányzatban? Az önkormányzatban, hát attól függ, hogy az önkormányzatot. Hát ugye van az önkor, az jól beszélne, ugye vannak cégei, igen. igen, igen, igen. Tehát a dolnak az a lényege, hogy ugye arra kicsi esély van, hogy olyan állománygyűlést tartson, amiután mindenkivel egyenként beszélhet. De nagyjából Egyek. sejt. Bocsánat, szabába váztam, nem, kérlek. De nem Ugye még azt kérdezem, hogy nagyából ön sejti, hogy hogyan viszonyulnak önhöz azok, akik szeretnének maradni, de fogalmuk nincs, hogy az új vezetés igénytart-e rájuk, mennyiben tekinti őket különböző olyan döntések végrehajtóinak, amit nem lett volna szabad. Ön hogyan tekint a kollektívára? Nagyjából eh, tudja már, hogy miként fog megismerkedni velük, hogyan dönt a sorsukról, beleértve, hogyha vannak saját emberei, akkor nyilvánvalóan eh, azokat mások helyére kell rakni, hiszen irdatlan számban nem tud új munkatársakat alkalmazni. Ez először is nem készülő semmi semmiféle ilyen eh, hogy mondjam ezt, ilyen totál típusú lefejezésre. Ez föl sem vetődik. Nyilvánvalóan vannak olyan pozíciók egy önkormányzatban, amelyek bizalmi pozíció, amelyek egyébként valószínűleg azok, akik ezeket betöltik és ragaszkodnak az előző, vagy ragaszkodnának az előző polgármesterhez, ezekkel az emberekkel négy szem köz fogok beszélni. Önnek igaza van, a több ezer alkalmazottal nem fogok tudni mindegyikkel négy szem köz beszélni, de nem is tervezem, hogy mindegyiket elbocsájtjuk, vagy mindegyiknek vásállás után kell néznie. Én egyetlen egy dolgot várok, várok el mindenkitől kivétel nélkül az önkormányzati struktúrában, az, hogy a Munkáját professzionálisan végezze. Azt fogjuk megnézni, nekem az lesz a legfőbb szempont, hogy a munkáját ki hogyan vézi. Nem az, hogy ki hova tartozik, hogy milyen pártot, okay. vagy milyen pár. És ezt hogyan, fog, ez hogyan fogja vizsgálni? Hát ez nagyon egyszerű módon lehet. Mert vizsgálni. ugye, hogyha ön egy modern autóval rendelkezik, és bemegy a szervizbe, ott már csodákra képesek, rákapcsolják egy komputerre és olyanokat mond meg a komputer az autójáról, aminek, amihez önnek duzdstja nincsen. Ugyanezt emberekkel is tevékenységekkel megtenni, lehet, hogy önnek van rá módszered, akkor már meg velem. De ez nyilván nem ott fog történni, hogy az ember egyik nap bemegy, és másik nap kijelent, hogy te rosszul dolgozol, te pedig jól dolgozol, hanem nyilvánvalóan van egy belső részben ellenőrzési, részben hogy mondjam, fejlesztési rendszer, ami azt figyeli, hogy egy hivatal, mert hát egy önkormányzat jelentős részében egy hivatal, milyen effektivitással, milyen hatékonysággal dolgozik. Azt nem lehet megcsinálni, amit számtalanszor hallottam a választási kampányban, hogy emberek írnak levelet az önkormányzatnak, majd vagy soha nem kapnak rá választ, vagy majd 60 nap múlva kapnak, vagy 80 nap múlva választ, valami minden tehát egy el elmasztoló válasz. Ilyenek nincsenek. Ez például egy nagyon egyszerű módja annak, hogy megnézzük, hogy ügyeket milyen gyorsan és milyen hatékonyan tud elintézni az önkormányzat. Tehát nem kell itt semmiféle extra, nem tudom én magasugró számra Jó, gondolni, de, ugy, de ugyanakkor ön, ön még nincsen tisztában vele, hiszem, és sohasem volt polgármester, de másodjára pedig arra fog rájönni, hogy minden fogadórája tele van, és azok a problémák, amelyeket felvetnek, azoknak a tört részét tudja megoldani, ráadásul ahhoz is időket, el, tehát az, hogy az embereket meghallgatja, az mindenféleképpen célirányos, de hogy azt egyébként azok, akik önhöz fordulnak, mennyire tekintik hatékonynak, illetve előbb-utóbb mennyire érzi kontraproduktívnak a saját tevékenységét, mert lesznek problémák, amelyekről azt fogja tudni mondani, hogy ez nem tartozik rám, vagy nem tudok segíteni, ezek egyszerre következhetnek majd be. Nem lebeszélően mondom, hanem én azt feltételezem, hogy ön ezt pontosan tudja. Ez így is van, és, és egyszerűen ágában sincs azt gondolni, tehát annyira azért nem vagyok se nagyképű, se elbizakodott, hogy na majd én minden problémát egyik lesz, a másikra megoldok. Erről szó nincsen. De ugye onnan indultunk ki, hogy honnan lehet megnézni azt, hogy egy önkormányzat az ott dolgozó emberek jól végzik ki a munkájukat. Igen. Igen. És én azt gondolom, hogy erre vannak különböző eszközök. Például volt ez, hogy milyen, lehet, milyen kapcsolatot lehet tartani a, a, az ott lakókkal. De nyilván van számos más dolog. Egy dolog egészen biztos azonban, és ezért fogunk csinálni a legelején egy nagyon részletes, mindenre kiterjedő átvilágítást, mert ennek az átvilágításnak nem csak az lesz az, a, a lényege, hogy megnézzük, hogy vannak-e csontvázak a lezárt szekrényekben, hanem az is, hogy hogyan lehet hatékonyabban megszervezni az önkormányzatnak a munkáját. Ugye nekem nem kell mindenhez értenem, nekem csak azt kell tudnom, hogy vannak olyan emberek, akik értenek ahhoz, hogy hogyan lehet egy ilyen nagy hivatalnak a munkáját jobban... És ilyen emberei már vannak? Ilyen emberei már vannak, és olyanok is vannak, akik már úton vannak hozzánk, hát még nem értek el hozzánk, de jönnek. És ez az egyik legfontosabb feladat, és ez az, amit szeretnék nagyon határozottan aláhozni, hogy nem úgy tekintik a polgármesteri pozícióra, mint egy ilyen mellé varázsóért, aki mindent megold saját maga nagyszerű ember, és minden egyes lakón önmagába egyediségében segít, hanem nekem az a feladatom, hogy egy működő, hatékony szervezetet hozzak létre és vezessek. Mert hogyha ezt nem tudom létrehozni, akkor szerezhetek én egyik vagy másik családnak örömet, vagy segíthetek rajtuk, de ettől nem lesz jobb a kerületek a működés. Azt kérdezem öntől, annak, hogy minden részletbe beavatna nagyjából, saját magában érzékeli, hogy, vagy le tudja saját magának írni, hogy ilyen volt és ilyen lesz? Tudom, néhány napja polgármester, illetve hát ugye még nem is az, hiszen az adminisztrációs része még nem történt meg, és mindaz, ahogy megismerkedett a kerülettel, erre se ad alapot, de nagyjából látja, hogy milyenné szeretné tenni, azon körülmények között, amely összes körülményen ön nem tud változtatni, de ő másféleképpen fog hozzányúlni a dolgokhoz, másféleképpen fog majd a pénzekkel kereskedni, és szándékosan nem a buli negyedet említem, vagy bármi más, mert ugye konkrétumokban, tehát az ördög a részletekben vészel, de itt most még mielőtt, hogy elkezdené, nem fogok kiválasztani egyet a sok közül. Én azt gondolom, hogy nagyon világos elképzeléseink vannak nekem is arról, hogy mit kell tenni, hogy hogyan kellene alakítani az önkormányzati politikát, hogyan kellene alakítani a kerületnek a képét. Van két alapvető dolog, amihez viszonyulnunk kell. Az egyik, amit ön is említett, hogy Belső város, hát egy ilyen turisztikai célpont. Most direkt nem használom ezt a kifejezést, hogy Uli negyed, Oké, de gyorsan hozzáteszem, hogy nem csak az, a belső város az például a budapesti zsidóság életének egyik meghatározó szintere volt. Igen. E, és miközben van 1500 vagy nem tudom én hány ezer kocsma és micsoda, mondjuk például a Klauzáltéren, ami a budapesti gettónak az egyik központi helye volt, ott például nincs semmiféle fajta olyan e, hogy mondjam, emlékmű, vagy valami megemlék, ami arra emlékeztetné az embereket, hogy mi ennek a térnek a múltja. És ezt csak azért említem önnek, ez megint csak egy példa. Mert én azt szeretném, hogyha ez egy olyan kerület és olyan városrész lenne, amely egyrészt szembenéz és tudatosítja, hogy milyen múltja van, másodszorban meg teretelre enged annak is, amit hát a turizmushoz, a kulturális iparhoz, egy kulturális negyedhez kapcsolódik. Okay, Akkor két dolgot említett, mi a másik? A másik dolog az, hogy ugye a, a körúton túli része, lefele a Ligetveli a, a, a, a, a kerületnek, az egy egészen más arculattal bír, ugye az a Ligetváros, a Chicago, hogyha mond önnek valamit, ez, ez a kifejezés. ugye ott egészen más típusú problémák vannak, ott egyszerűen szociális problémák vannak. Ön el nem tudja képzelni, hogy Budapest és közepén 2019-ben milyen körülmények között élnek családok, és ezen abszolút, pillanatok alatt lehetne vál... pillanatok. nyilván rövid idő alatt lehetne változtatni, hogyha az önkormányzat hajlandó arra, hogy ezeket a lakhatási és szociális problémákat fölvállalja. És én ezt abszolút föl fogom vállalni, mert azt gondolom, hogy ez legalább olyan fontos, mint az, hogy belső Erzsébet város problémáit is kezeljük. Azt kérdezem öntől, és... Majd egyszer elmesélem, hogy itt most miért hallgattam, mert ebben nem fog elmerülni, de szíve szerint válaszoljon, nyugodtan lepaszolhat engem, mondván, egy ennél drágább az ideje. A jövő héten ugyanilyenkor én nem leszek Budapesten, két hét múlva ilyenkor viszont már polgármester lesz, ez a rádió, tudtam, a december 20-áig szólt, tehát maga a mandátum is korlátozott, van-e kedve is ideje így ebben a sorrendben a szokott időben, tehát hétfőn és nem kedden velem arról beszélgetni, hogy az első napok hogyan teltek, de ha nem akar, nyilvánvalóan nem, nem fog örülni neki, de, de hogy mondjam, öntes szívességet nekem is nem fordítva. Én boldogan beszélgetek önnel, főleg előttek ül, nekem egy sms hogy nem, hogy Nem, efelül felől ne legyenek kétsége, hogy eddig volt, ezen túl is így lesz. Akkor csak a naptáramat elővéve ez azt jelenti, hogy október 28-án Simon és Simonetta nepoján fogom legközelebb hívni. Köszönöm szépen előre is. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallották. Nula hat és 0636771161 bármilyen témában. Ha meghalom, az annyi... November 4-től, tehát két hetenként lesz nagyon messzire jött ember, az Aquarium Klub volt lokájában November 4-én, hétfőn este fél nyolckor az első. Jó régőt. a vorkai kapcsolatban szerintem az a legfontosabb kérdés, hogy azért lesz-e meghallgatása ma, mert ezt is ezt tette, ami, vagy pedig azért éve kiderült róla? Hogy ezt is ezt tette. Ez engem személyesen érint. Elnézést, de ön áll naív. Egyrészt ez tegnap már megtörtént, és nem ma lesz. Masádat, tegnap este hallottam a rádióban, hogy. De nem, ma uram, uram, ma a borkai elmondja, hogy mire jutott. Tegnap hívták konzultációra valamiben, amire az embert nem szokták konzultációra hívni. Ennyi. Akkor félreértettem a leszű híreket. Félre. Oké, okay, rendben! -9 -0 -9 -9 -9, és nulla Jó reggelt! Nem tudom, hallotta -e tegnap, amit Lomnici Zoltán mondott erről. Azt próbálta kifejtegetni, hogyha Borkai Zsolt kilép a Fideszből, és polgármester marad, akkor, hogyha kispesten erre nem lép semmit az ellenzék, akkor ismét a Fidesz van erkölcsi fölényben. Alapvetően de... azt akarom öntől kérdezni, de ebben a formában nem tehet el meg még egy 14 éven Aliaknak sem ajánlott műsorban, hogy Lomnici Zoltára? Ön mennyiben hallgat? Én nem nagyon. Hát <gül> nem akkor nagyon. A Géfodor annyival több a Lomnicinál, amennyiben ő egy főszerkesztő, amennyiben neki a századvég alapítványban van rangja, szemben Lomnici Zoltánnal ifjabb, de Géfodor Gábor is felejthetős. Kubatov Gábor Kövér László, Orbán Viktor, Borkai Zsolt, ez a négy ember, akik jelenleg olyan helyzetben vannak, hogy habár nincs mindegyik őjükről ilyen szexvideo. Orbán Viktor, Kubatov Gábor és Kövér László viszonyulása a történethez mégis egyre jobban belepi őket olyan anyaggal, amivel nem kéne belepődni. Jó régen. Lakatos István, jó reggelt. A kettővel ezelőtti betelefonálót szeretném megnyugtatni, hogy a magyar nyelv változatossága okán félrethető volt, amit a magyar nemzet leírt, és amit aztán a többiek is idéztek, mert az van a konkrétan élve, hogy konzultációra hívta a Kövér László, meg a a Borkai. És az nem derült ki a cikkből, hogy ez a konzultáció mondja, a jövőben fog bekövetkezni, most csak az az esemény, hogy meghitték. Kételező, hogy vagy... igazad van, de a dolog lényegét tekintve tízes skálán egyes jelentősége van. A Borkai ügyjel kapcsolatban nincs konzultáció. Sem a, seholnap holnap, sem holnap után. Kész. Imagináris tengely volt a megérdésem, csak meg Értettem, a értettem, ember. csak azt akarom mondani, hogy olyan dologban végzünk tisztázó munkát, aminek nincs jelentősége. Amikor a lelkiismeret praktikusan működik, azt nem hívjuk lelkiismeretnek. Szeretném önöknek elmondani, hogy a Gajda Péter féle történet ebben a vonatkozásában senkire nem vett úgy árnyékot, mint hogy a Borkai ügy árnyékot vett az ország vezetésére. Ez például egy olyan különbség a kettő között, amely érdemben elkülöníti a kettőt egymástól. Ami nem azt jelenti, hogy a Gajda Péter féle történet lényegtelen. De ha orvos vagyok, tudja Uram, ezért kell ennyi idő, hogy ha orvos vagyok, és az a kérdés, hogy melyiket kell kezelnem előbb, mert az a súlyosabb, aki a Gajda Péter történettel kezd foglalkozni, arról ma a kvázi orvosi, szakmai lelkiismeretem alapján azt mondom, hogy kókler. Az egyik egy helyi gyulladás, a másik pedig életfunkciókat veszélyeztett. Ez természetesen mindazok számára, akik ezt másféleképpen látják, a tévedés maximális kockázatával mondom, de ha fölhívnak, meg tudom védeni az álláspontomat. Vagy legalábbis megpróbálom. És semmiképpen sem az a célom, hogy az egyik kezelésével a másikról elvonjam a figyelmet. A hipokráteszi, kvázi hipokrészi esküm, miközben jogászként is tettem esküt, nem erről szól. Van e bárki, aki még ez ügyben meg akar szólalni, mert hogy egyébként a karaván haladna tovább. 489 0999 és 06367 16. Jüreg. Jó reggelt, akkor ezek szerint nyugodtan a rohat kommunisták. Elnézést, mi van Ugye? a, a rohat kommunisták? Nem értettem, amit mondott. Miért nem? Hát erről szól a történet. Azért, mert hát kihagyott a telefonban a, a hangja. A Löckner Csabának ezek szerint igaza van, hogy aki nem keres 100 milliót, az hülye. Oké? Okay? Tehát akkor... Ön megértette azt, amit az előbb mondtam? Elnézést. Nulla hat egy négy kilenc nulla kilenc és nulla harminc hat hét hét egy egy hat egy. Nem? Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm veres Líza vagyok. 12 településen alakult ki szavazategyenlőség a jelöltek között, így ezeken a településeken feltehetően időközi választást kell majd tartani, derül ki a Nemzeti Választási Iroda hétfői adataiból. új zemplén megyében, Cseréppáralján, Hidvígardon és Irotán alakult ki szavazategyenlőség az első két helyen végzett jelöltek között. Ugyanez a helyzet a Györmoson-Sopron megyei Szakonyban, a Komárom-Esztergom megyei Banán, a Nógrád megyei Bokorban és Patakon, és a Pest megyei Inárcson. Tolna megyében Gyulajon, Vas megyében Döröskén, Zala megyében pedig Esztergály-Horvátiban és Kisbucsán alakult ki a polgármester jelöltek között szavazat egyenlőség. Ezeken a településeken még elképzelhető, hogy a jogorvoslatok miatt mégis eldől melyik jelölt kapott több voksot, de ha a jogorvoslatok lezárulta után is egyenlő lesz az állás, időközi választást kell tartani egyenlőség miatt nem volt eredményes a választás a Békés megyei Orosháza egyes számú egyéni választókerületében, a borsod zemplén megyei Sajó Szentpéter 5-ös számú egyéni választókerületében, a jász Jász-Nagykun-Szolnok megyei Török Szent Miklós 1 ös számú választókerületében és az Alamegyei Keszthely 6-os számú választókerületében. Amennyiben a jogorvoslatok lezáróta után is marad a jelöltek közötti szavazategyenlőség, ezeken a helyeken is időközi választást kell majd tartani 120 napon belül. Először rendezték meg hazánkban az Erőművek Éjszakája elnevezésű programot, amelyhez a Paksi Atomerőmű is csatlakozott, és két helyszínen várták az érdeklődőket. A látogatókat szakértő idegenvezetők kísérték végig az egyes helyszíneken, és közérthetően élményszerűen mutatták be a létesítmény működését, az energiatermelés technológiai hátterét. Az üzemlátogatásra az előzetes foglalások alapján beteltek a helyek, az atomenergetikai múzeumban viszont jelentkezés nélkül fogadták a látogatókat. Az egyedülálló tárlatot interaktív eszközökkel és látványos kísérletekkel tették izgalmasra, a tárlatvezetés során pedig kipróbálható eszközökkel élményszerűen mutatták be a múzeum műtárgyain keresztül az atomerőmű történetét, működését és az energiatermelés folyamatát. A múzeumi applikáció élethű 3 d változatban jelenítette meg Teller edét, és a világ egyik legkülönlegesebb hangszerét a Tesla tekercset is megöhetett szólaltatni. A rendezvényt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal hívta életre. Ritka madárkince bukkantak a múlt héten Nógrád megyében, barna fűzikét fogtak be a Magyar Madártani Egyesület munkatársai Patak községben egy madárgyűrűző akcióban. Ez a faj a szibériai tajgán fészkel, a telet pedig dél ázsiában tölti, így vonulásakor nem érinti Közép-Európát, akadnak azonban olyan példányok, amelyek más irányba indulnak el, így akár Magyarországra is eljutnak. Magyarországon eddig mindössze 7 alkalommal észtelték a fajt. A pataki adat a nyolcadik hazánkban, ebből öt volt gyűrűzés és három terepi távcsöves megfigyelés, mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. A barna füzikét a gyűrűzőközpont vezetője fogta a kertjében. A madarász szakember két héttel korábban egy szintén nagyon ritka kelet vándorfüzikét is fogott. A most befogott barna füzik egy gyűrűjére egy betű -szám kombinációt írtak, amely az adatbázisokba is bekerül, így az online felületeken követhető a madár élettörténete. A barna füzikéről Le. Kína térségéből várnak majd információt. mennyire vagy csalódott a vonalban Hunvall György? Hát természetesen csalódott vagyok, mert jobb eredményre számítottam, de úgy látom, hogy ez a helyi önkormányzati választás szemben azzal a korábbi eh, hát hitemmel, mert úgy gondoltam, hogy a helyi választások általában a helyi hóróról szólnak, inkább pár módosult, aminek szerintem elég sok eh, országos ügy eh, játszott ebben szerepet, eh, és Gyakorlatilag itt uh, arról volt szó, hogy uh, a Fideszt uh, ki tudja leváltani, és uh, így az én esélyem a Minden esetek, gratulálok minden, minden a és csapatának, úgyhogy most az ő kezükben van a kulcs, hogy a kerületet valamilyen uh, uh, korábbiaknál jobb útra Megcsalt az orrod? Uh, szerintem itt sok mindenkit megcsalt, hiszen mindenhol olvassuk, hogy... Uh, Ugye, jól látszik, hogy a közénkutatások kutatások mindegyiket évedett, amit én korábban is állítottam. De, de amit lehet látni a sajtóban, a különböző reakciókból megítélve, úgy látom, hogy magát a Fideszt is meglepte az eredmény, hiszen korábban de nem ebből. Gyuri, volt. én ígértem neked, hogy nem ugrálok rajtad hosszasan, engem nem érdekel a sajtó. Azt kérdeztem, ja, hogy értem. téged megcsalt e az orrod? Meg, meg, meg, meg. A kérdés az egyébként, hogy miért csalt meg, ezt fogom most elemezgetni. Egy, egy okot mondtam már, hogy valószínűleg az utolsó pillanatban az egész önkormányzati választás Budapesten egy pártszavazással módosult, és mivel én nem pártjelöltje voltam, mindentől kezdve az esélyeim is módosultak. Azok, amiket korábban hittem, de ettől még lehetnek mások is. Hiába való-e mindaz, szokatban... ami történt a részedről, vagy ilyet az ember sem mond? Ez történt? Nem nem nem, nem, nem, nem, nem. Nem hiába való, hiszen azért volt majdnem közel ezer ember, Uh, ugye 5 embert mondta, ki aláért, és ugye azoknak a felét vesszük, akik el nem mennek el szabad, mint hogy a, a körületből csak 40 ot kell szavazni a százból. A maradékból Majdnem a felét megkaptam, nem vagyok csalódott, és nagyon köszönöm azoknak az embereknek, akik rám szavaztak, és bíztat bennem. Ugye abból adódóan, amit mondtál, úgy működött a szisztéma, szó átvitértelmében, hiszen ez nem egy szisztéma volt, így döntött a nép, hogy a kompenzációs lista se tud számodra, ahogy te tegnap tájékoztattál engem, képviselőséghez jutni, magyarul se polgármester, se képviselő nem leszel a hetedik kerületi önkormányzatban. Így van, így van, így van. Ezzel nem számoltál? Nem ezzel, nem, ezzel semmiképpen nem számoltam, hiszen még amíg a polgármesteri dolog az, az, az, az egy igazából megbeláthatatlan, hogy abból mi lesz. A, a kompenzációs listás mandátokra számítottam. Mégké, de egyébként igen. itt a kompenzációs listát, hogy a hallgatók tudják, az oda úgy lehet rá kerülni, hogy a képviselő jellőttek töredik szavazat adódik összes szám, Én másfél hónap el, el ezelőtt kezdtem íz olyan jelöltet keresni, akik uh, akik dolgoztak, uh, ez azt a második hónap alatt, és igazából minimális idő volt arra, hogy őket be mutatni. Tehát a saját eredményemben gondoltam, hogy erősebb lesz, de mint, hogy mondtam, hogy egy gyakorlatilag pár szavazással átfajultam most, a helyi választás. Két kérdésem maradt, az egyik az, hogy uh, mi a viszonyulásod a 7. kerülethez inne, innét uh, Valamilyen módon a te e, e, voluntír vagy egyéb tevékenységedet lehet-e majd tapasztalni, vagy visszavonulsz abba a civil szférába, amely a te foglalkozásoddal kapcsolatos, és a te neved egyébként a hetedik kellett beléletével kapcsolatban nem lesz hangos vagy halk se? Hát azt nem tudom, hogy a nevem hangos ez, hogy nem lesz, de azt teljesen természetesnek tartom, hogy ahogy engem ismernek, ott a a kerületben, hogy mi mindenki próbálkozni a módon segíteni. Hogyan tudok most segíteni? Tehát kivonulni segíteni? nem fogsz? Nem, nem fogom. És hogyan tudsz segíteni elnézést? Hát ez ilyen politikán kívül is segítség valószínűleg, hiszen rengeteg embernek segítettem eddig is különböző beadványok megírásában. Ugye most az utolsó záróhizkaim, azt fogom merakni. Lesz egy jogi végzettségem, és teljesen ingyensen mindenkinek, aki ezt igényli a kerületben, segíteni fog a különböző olyan típusú dolgaiban, hogyha valamelyik hatalnak kell ez az önkéntes tevékenység, amit mondtam. És hát gyakorlatilag én most ebben a pillanatban ezt gondolom. Tehát azt, hogy a következő időszakban Humval György politizál, nem politizál, ez, ez, ez most szerintem nem kérdés. Tehát ezzel nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel. Végül azt kérdezem tőled, hogy miközben te mindig távol tartottad magad tőle, de voltak erők, amelyek különböző konstellációkban téged mégis a Fidesz embereként akartak feltüntetni, azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ezt már a milyen mértékben sikerült magadtól eltávolítani. Hát én ezzel a kijelentő mondattal sosem foglalkoztam, mert abszolút és nem normális a kihez feltételez, hiszen én mai napig pont a fitesz ügyészsége miatt vagyok perújtási eljárás alatt. Tehát az ember nem szokott olyanokat kedvelni, vagy olyanoknak segíteni, akik az egyik meghosszabbított karjukkal állandóan ütítőt. És mert az elmúlt tíz évben ez a meghosszabbított kar a, a fitesz ügyészsége folyamatosan ütött, Teljesen abszurd. Ezzel igazából a baloldal lejáratú kampánya volt ellenem. Tehát most ugyanazt megkaptam a baloldali médiáktól, amit korábban a pestis látszott, meg a többiektől. Semmiben nem különbözött egyébként, sem stílusban, sem mocsmánságban, amit a, mondjuk az utolsó pár hónapban kaptam. A különböző baloldali uh, újságoktól, tévéktől, stb. Most náluk lettem börtönviselőtt korábban, a, és most ők mutatták azt, amikor vezető szíjon vezettek, de azért azt el kellett volna viselni, hogy mondjuk egy helyi dologban vannak civil gondolatot, és hogyha valaki valakinek nem kell, akkor nem azt mondjuk, akkor most fogva a szádatájféren, tudomásul veszük azt, hogy ő a saját elképzelését megpróbál megvalósítani. Gyűlölöm azt egyébként, amikor uh, mondjuk egy helyi dologban, és most nem a parlamenti politikáról beszélek, hogy egy helyi dologban vagy velem, vagy, vagy ellenem. És győzzük le azt az egyet, Miért? Ez híjeség. És csak ebben a kifordult magyar demokráciában működik, és ebben azért tanulni akinek a baloldali pártoknak is, hogy ezt nem lehet így kezelni. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Minden jó. Szia. Hunvágy halottak. Hadd idézzek borkai történet az indexből. Egészen elképesztő. A külföldön tartózkodó Orbán Viktor kérésére kövér László a Fidesz választfenyének elnök és Kubató Gábor ellenő Budapesti konzultációra hívta Borkai Zsoltot a botrányba ám vasárnap választott Győri polgármestert. Írja a kormánypárti belügyekben, hogy milyen be, jól értesült magyar nemzet, ezt már mondtam. Alap úgy tudja, hogy Borkai Zsolt holnap bejelentés az ma, hogy kilép a Fideszből. Erről is volt szó. Kósa Lajos az ATV-ben hétfőn kor este megerősítette a találkozó megtörténtét, melyen állítása szerint ő maga is részt vett, de részleteket nem árult el nonsense, Tehát sokat beszéltem, sok beszédnek sok az alja, nonsens. Ha ott volt, és elmondta, mondja el, hogy mi történt, vagy ne mondjon semmit. hogy Ott volt, megerősíti, de nem beszél róla, szerintem ilyen nincs. Menjünk tovább. Hollik István kormány szóvő, kevésbé volt óvatos, így az index. Magyarul kósala és óvatos volt. Tehát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy a szóhasználatban benne van mindaz, amit én a világról gondolok. Amit kúsolajos tett, az nem óvatosság. Az Index ezt óvatosságnak mondja, de írhatná bárki, és önök is fogalmazhatnának így. Azt mondja. A Hír TV esti műsorában megerősítette már, mint Hollik, hogy Borkai kilép a Fidészből, de azt is hozzátette, hogy polgármester marad. Utóbbit azzal indokolt, hogy mégiscsak így döntöttek a győriek. És tudják mit? Nem vizsgáztatom önöket, de elmondják, hogy ezzel a mondattal mi a probléma? 0614890999 és 063677161. Elolvasom még egyszer. Hollik István a hírtévé esti műsorában megerősítette, hogy Borkai kilép a Fideszből, de azt is hozzátette, hogy polgármester marad. 061-489-0999 és 063677161. senki? Kár. Ilyenkor dolgozik bennem úgy a kejfejáncsi, hogy ezek szerint amit én gondolok, az nem fontos. Miközben persze csak hogy abban remélkedem, tehát mindig azt gondolom, hogy ezek annyira fontos dolgok és de azt is belátom, hogy a világban ezek teljesen elenyésző jelentőséggel válnak, ahhoz képest, ha valakinek például csak a terekofáj, vagy bármi más. Jó reggelt! Jó reggelt! nekem a mondatnak a legnagyobb problémája az, hogy Borkainak kéne eldönteni, -e, nem, hogy mit vagy Nem, vagy sen, nem, és nem, nem, nem, nem, a nem. Nem, nem, nem. Jó helyen keresgél, de amit mond, az dőresség. Igen. De meg beszélgessünk, Igen. vagy várjunk, várjunk egy következő embert. De miért dőresség? Miért gondolja? Nem gondolom, biztos vagyok benne. Biztos, jó, hát. Azt mondja, polgármester marad. Ez mit jelent? De. Ö, Bocsánat, e... most nem jól hallottam. Azt mondja, polgármester marad. Mert egyébként mi történhetne még? Hát még az történhet, hogy lemond. Miről? A polgármesterségről, és új választást fognak kiírni. Ezt a Fidesz nem engedi. Mert esetleg elvesztené Győrt. De ez nem a borkai dolga? De hát pontosan ezt mondom, hogy ennek, erről a borkainak kellene döntenie, hogy lemond. Mert pontosan ezt mondtam. Hogy de a kellett volna, vagy kell eldönteni -e, jó, de Akkor most azt látjuk, hogy ott van ez a négy, vagy ki tudja hány ember, mert ezek szerint Húsa Lajos, és Lajos is ott van, és megy egy ilyen bőrze, hogy kilépsz a Fideszből, de cserébe polgármester maradhatsz. Ezt, ezt így látjuk magunk előtt. Tehát nem gondoljuk azt, hogy ezzel a, a videóval nem rendelkezünk, de szörnyebb videó azoknál, mint amiket egyébként megtekinthetünk az interneten? Hát ugyanezt mondom, akkor nem fogalmaztam pontosan. Valószínűleg, hát pont ez a probléma vele, ezzel a mondattal, hogy ami mögötte van. A Borkai egy bábú, és a fides eldöntötte, hogy maradjon polgármester, mert különben elvesztené Győrt. De mit tudna tenni a Fidesz az ügyben, hogy nem ne maradjon polgármester? Mert az, hogy kizárja a soraiból, itt van a dőreség. az, hogy kizárja a soraiból, azt megteheti. De milyen jogi eszköze van a Fidesznek arra, hogy megfosssa a borgaitól a polgármesterséget, ha egyszer nem akarna róla lemondani? Ezt mondja már meg nekünk. Jogi eszköze? Semmilyen. És nem jogi eszköz? Mi van? Lelőhetik. Eláshatják. De mit, mit tudnak még tenni? Megígérik neki, hogy nem lesz ügyészségi vizsgálat. Megígérik, hogy az ügyvéd ellen se lesz. Megtarthatja a felesége nevén lévő birtokot. Jó, de hát ez, ez, itt, ez, ez itt a fantázia birodalma. Igen, én, de én nem de a hát fantázia birodalmában vagyok. Én azt kérdeztem öntől, milyen eszköz. nincs. Tehát az, ez hogy ez én, azt mond, én azt mondjam, hogy ön, tehát hogy mondjam, én önnel kapcsolatban olyan mondatot tegyek a mai napjára vonatkozóan, amit csak és kizálog akkor tehetnék meg, hogyha, hát nem tudom, ha lennék az Úristen. Hát egyébként mi alapján fogom azt mondani, hogy ön délben székelykáposztát fog ebédelni? nem tudok ilyet mondani. Az, hogy kijelentse a holik, hogy kilép, de polgármester marad, az olyan... Jó, Ebből azt következik a formális, a lémformális logika. Mint egy bíróság. Teré, hogy a Hollik ezt már tudja. Ellentétben önnel, aki nem tudhatja, hogy mit fogok ebédelni. De a Hollik már tudja, hogy mit fog mondani illető, a borkai, aki egy papírról fogja felolvasni. Illetőleg a Hollik azt hiszi, hogy ez így működik, mert hogy egyébként ő ezt csak tálalja, hiszen ő nagy valószínűséggel nem ott. Hát persze, ő is kapott egy A4-es papírt, vagy SMS, mindegy, technika. És ennek a bornírtságát azok, akik a világot figyelik, és teljesen mindegy, hogy Fidesz szimpatizások vagy sem, nem látják be és nem mondják azt, hogy így nem működhet a világ. De látják, de nem mondják. És ennek megfelelően is cselekszenek? Ha persze. Akkor hogy létezik, hogy a Fidesz nyerte a választásokat? Ö, Győrben? Nem, egyáltalán. Ja, hogy egyáltalán. Uh... Mi viszi ki az embereket az utcára, és mi nem? Mi kelt elemi felháborodást? Elemi fel... ha, az, hogy a kádárlukat rúg. Hát, hogy az elemi felháborodást okozott volna, arról nem tudok. Bennem elemi felháborodásról. még akkor is, hogyha teljesen levittem hangon. Egyszer a Pokorni elmesélt, hogy hogyan működik a Fideszben a Központi Bizottság, az jut az eszembe. Jó reggelt. Én nem szeretnék ennel összeveszni, mert, mert az sose jó. De én azt gondolom, hogy amikor azt kérdezi, hogy a Fidesznek milyen eszköze van arra, hogy a polgármester, hogy nem maradjon a borkai polgármester, akkor ez egy is kértése, ahogy ön szokta mondani. Miért? Milyen eszköze van? Hát pontosan az, amit az úr elmondott. Bármi. hogy, hogy nem, majd kimegy az ape, hogy, hogy nem, Értenem, majd kimegy de az egy vizsgálat, ez, az eltart hónapokig, ha nem évekig. E, attól függ kinek. Ez, ez megint ez isságnak. Megint érzem. Volt, akinél nagyon a a pikóiknál nagyon gyorsan kint volt a rendőrség, máshol meg nem volt kint a rendőrség. Ha a rendőrségnek, meg az ügyészségnek, meg az apeknek gyorsan kell dolgozni, hogy gyorsan fog dolgozni. Nagyon gyorsan hogy... nem tud dolgozni, hogy a borkai érdemben ne tudjon polgármesterként tevékenykedni hetekig, hónapokig. Hát, Itt o... még nem tartunk. Ön, hát... Amiről ön beszél, az a fekete volga. Fekete volga nincs. Van virtuális fekete volga, de az nem megy olyan gyorsan, mint ahogy ön ezt most leírta. És mindehhez be kellett várni a vasárnapi választásokat, ugye? Mert a borkai megítélését érdemben befolyásolja az, hogy mi történik vasárnap. Az ő korábbi tetteit. Más megvilágítása megválasztják, más világítása nem választják meg. Ez kérdés volt. Jó reggelt kívánok, rengeteg van a kezében. Mohácson láttuk, hogy egy nap alatt a szervezési működési szabályzatot tud módosítani, hogy a polgármester semmit Nagyon jó beszél most fog beszélni a Mohácsi polgármesterrel, de nem mondott le a pol Mohácsi polgármester, is megpróbálja. A Borka is megpróbálhatta volna, vagy megpróbálhatja. De, de lehet, uh, lehet, lehet, lehet, lehet el, el lehet lehetetleníteni. El lehet lehetetleníteni. Lehet Milyen az új... eszközök vannak, képviselőtestet le tud mondani, új választások vannak. Az egy fél év, év, ura, az egy fél év. Így van. De, De az, hogy a Borkai kilép a Fideszből egyébként polgármester marad, ez egy 24 órára vonatkozó állítás, amelyet olyan valaki tesz, aki egyébként ilyen mértékben hiszi magát a valóság kovácsának. Egyébként azt is elmondta még Holik István, hogy a kilépésre szerint azért van szükség, hogy a fidesz KdMP megőrizze morális integritását. Aki ezt a mondatot lefordítja magyarra, az kútba ugrik. Megmondom, hogy a mondat hogy szól. A kizárásra azért volt szükség, mert a fidesz KdMP meg akarja őrizni morális integritását. De, de nem ez van írva. Ahol amoralitás van, ott amoralitás van. És ha máshol is van amoralitás, az önöket ne nyugtassanak. Megpróbálhatják ezeket összehasonlítani, de ahhoz csak erőt és egészséget tudok kivenni. Partnert ne keressenek bennem. Jó reggelt lehet. Elnézést a tegnapi elmaradásért. Csorbai Ferenc, Muhács polgármestere. Ez helytálló mondat? Mohács, leendő polgármestere, kérem a helyes megszólítást. Én voltam katona. Üdvözlök mindenkit. Hát már, már megválasztott, tehát azt mondja, hogy vasárnap éjféltől, ha jól tudom onnan. Esküt mikor fog tenni? három héten belül kell az alakulóvizést. Hogyan alakultak az eredmények? Hogyan alakult vár... az eredmény? A, az a várakozás alatt volt, tehát én azt gondoltam, hogy egy, egy, egy icipicit azért még markánsabb lesz, de, de így se csüggedek, tehát így se, így se olyan rossz. Sajnos az látszott, hogy, hogy a gyűlöletkampány az Beérett, és hogy nagyon sok ember jóval fokékonyabb az áskálódásra és a gyűlöletre, mint a konstruktív együtt együttgondolkodásra és a jövőépítésre. Hát gyakorlatilag majd 2000 szavazatot kaptam. Tehát ezzel, ezzel gyakorlatilag megháromszoroztam az öt évvel ezelőtti rám adott szavazatok számát. Ugye az eredmény az úgy szól, hogy az urnából lévő lebélyegzett szavazólapok száma 5943, érvényes szavazólapok száma 1867, a névjegyzében lévő választók összlét száma 15389, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 4076. A fidesz... Körülbelül duplája. Tessék? Körülbelül duplája volt, igen. Azt kérdezem öntől, hogy a Fidesznek az a buzdítása, mely szerint adjanak le érvénytelen szavazatot, nem maradt hatástalan. Nem. nem, nem, nem. Mennyire nem tekinti nem ön van. ezt protest szavazásnak, mondván, hogy nem volt két jelölt, tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, még mielőtt, aki először hallja önt, tudnia, tudniuk kell, hogy Mohácson két jelölt volt, de az egyik meghalt, és a másik pedig talpon maradt így, és úgy is döntött, hogy Korábbi hosszús indoklással, aki akarja, megtalálja a levéltárban, hogy indul. A szavazattal, tehát a korábban ráadott szavazatok számában sokkal több, a most elér szavazatok száma mondván, hogy ez idéző, akit Csorbai Ferencnek hívnak, négy évvel ezelőtt is indult. Ugyanakkor ugye itt ellenszavazatot nem lehetett leadni, kvázi mégis ez a 4076. Ez a Fidesz megnevezésében valószínűleg ellenszavazatként tekintendő. Így van, így van. Hát ö, ugye a sajnálatos esemény az, az nagyon röviddel a választás előtt történt. Nem volt két hét se talán. Ö, onnantól kezdve a, a következő két hét, az gyakorlatilag egy kőszenger indított el a városba. Pénzt, energiát, Semmit se kímélve, mindenféle egyeztetések nélkül beindult a képezet már a tragédia másnapján, és onnantól kezdve egy elképesztő cunami indult be a városba. Ezzel, ezzel az én csapatom, az én stábom, én személy szerint nagyon-nagyon nehezen tudtuk felvenni a, a, a harcot, Ugye nekem volt egy vállalásom, hogy én addig nem szeretnék politikai nyerészkedést, manipulációt, jövendőmondást tartani, amíg a gyász ideje le nem telik. Az azt jelenti, hogy az egy hét. Én megpróbáltam tiszteletbe tartani a család iránti tiszteletemet azzal, hogy, hogy, hogy nem nyilatkoztam gyakorlatilag senkinek. Azt mondtam, hogy majd a temetés után fogok bármit is mondani. Ez ugye az újabb hét, ami, amíg eltellett, és addig. Gyakorlatilag a más médiákból hát elképesztő írások és, és megnyilvánulások voltak, és a következő, következő egy hét volt már, alig egy hét volt már csak arra a kampányra, hogy, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy tulajdonképpen én ki vagyok, mi kik vagyunk, milyen városvezetést szeretnénk, és ez, ez, ez egy, egy olyan rövid idő volt, ami, ami alatt mi ezt nem, nem... Olyan Igen, úgyhogy nem tudjuk megcsinálni. Ha hosszabb ha idő lett volna, akkor... akkor jó, hát, nem volt hosszabb idő. Azt kérdezem Égen. öntől, hogy amennyiben ön nem indul, akkor az egyik alpolgármester vitte volna ö, ö, mohácsot. Egészen meddig? Hát hat hónap van törvényi lehetőség arra, hogy hat hónap múlva tudja magát a testület feloszlatni, és és akkor kiírni az új választások időpontját. Azt kérdezem öntől, hogy ugye az őre leadott szavazatok és az érvénytelen szavazatokat, ezeket elmondtam, ugyanakkor nyolc, vagy hány ö, választókörzet van ö, Mohácson? Igen. Ö, ö, ezeket elvitte a Fidesz, és a saját kerületében is a tudtommal és emlékezettem szerint a második lett. Igen, igen, igen. igen. Ö, végülis a képviselő testület milyen összetételű lesz Mohácson, amikor leteszik az esküt? Nyolc fideszes, kettő MST színek beindult, és egy DK színek beindult. Tehát pregnáns uh, ellenzékben lesz a saját képviselőtestületében. Igen. A múlt héten azt is megbeszéltük, hát megbeszéltük, részleteiben szó volt arról, hogy az utolsó közgyűlés milyen módon próbálta, és aztán sikerrel meg is tette azt, hogy ön a jogait tekintve, polgármesteri jogait tekintve korlátozva legyen az elkövetkezendő fél évben, ez egy beszédesszám volt, az a fél év. Azt kérdezem öntől, még az esküjeletétel előtt, hogy mi az a belső hitvallás, és itt az ember szándékosan mond ilyen magasztos szavakat, tehát mi az, ami belsőleg önt arra ösztökéli, hogy felvegye azt a harcot, amit ön maga gondolkodása okán vállalt szembe menve mindazokkal a megelőlegezett rossz, tehát megelőlege, mege, a tevékenységét tekintve megelőlegezett kritikával, amelyért azt gondolja, hogy így is érdemes, és fél év múlva nem azt fogja mondani, hogy fontos tapasztalat volt, de kimaradhatott volna az életéből, beleértve, hogy ugye ez ennek az egyéni döntése, de közben egy nagy közösségre, egy 19-20 ezres közösségre vonatkozik, akiknek ön a polgármestere lesz, és e tekintetben az ön felelőssége meglehetősen nagy. Mi az, ami ez ügyben most a fejében van? Hát igazán egyetlen egy dolog, ami motivál ebbe, pedig az, hogy, hogy Mohácsot úgy továbbvinni, ahogy, ahogy ezt az elhújt polgármester úrunk is tette volna. És én megpróbálok mindenképpen egy, egy olyan, Béke jobbot nyújtani. Nekem nem kenyerem a háború és a harc, inkább a konszenzus és a, a, az együttgondolkodás. Céges csapataimat is úgy építettük föl, hogy, hogy nem, nem egy, egy autokrácia van cégem belül, és nem egy olyan vezetési stílus, ami nem hallgat meg mást, és, és csak egyszemélyű döntéseket hoz. Én megpróbálok mindenképpen együttműködni mindenkivel, aki, aki jó érzése mohácsét tenni akar, akár képviselőtestületen belül, akár... Én nem tudom, hogy a mohácsi lapok, vagy a mohácsi lap mennyire tekinthető a Fidesz szabának, de ugye ő azt mondja, hogy Csorbai Ferenc korában azt nyilatkozta, hogy posztját akkor nem foglalná le, ha kevesen szavaznak rá, hogy mennyire, mennyit érez kevésnek, azt viszont nem árult el. Magyarul ez az 1867 szavazat, ez nem tekinthető kevésnek. Nem, hát én azt gondolom, hogy ez, ez egy, ez egy komoly, komoly szám. Tehát ahhoz képest, hogy, hogy mekkora hátrányból indultunk, és mekkora ellenszélve ellen dolgoznunk, én azt mondom, hogy ez kimondottan. Miért Oké, okay. magasabb. Okay, rendben való, de, de milyen reményeket fűz ahhoz, hogy azok a hangok, amelyek most vannak, amelyeknek igazán nincs jelentőségük, de mégiscsak van, mert az előző képviselőtestület döntése azért magáért beszélt, tehát mekkora reményt fűz ahhoz, hogy ön olyan körülmények között fogja elkezdeni a munkáját, amely az ellenszél okán az első pillanattól kezdve azt fogja mutatni, hogy a másik tábor, a Fidesz tábor, a semmi más nem csinál, mint a 180 napot tartalmazó cetlét vágja vissza. Hát az, az akkor az ő, hogy mondjam, tehát őhajtuk hagytuk csattan az ostor, nem biztos, hogy jó kifejezés, de hát az egy, az egy bizonyítványt állít ki róluk, hogy, hogy nekik akkor mi a, mi a lényeg és mi a fontos. Ön Tehát azt mondja, az, hogy önt büntetik, munkat, ha önt vagy a, vagy büntetik, a, akkor mohácsot is büntetik? Egyértelmű. egyértelmű. egyértelmű. És ezt a mohácsiak is így fogják gondolni? Hát én biztos vagyok benne, hogy erről <gül> tesz majd, hogy ezt így gondolják. Tehát... <gül> és mit tud tenni annak érdekében, hogy így gondolják? Hát például a nyitott városvezetés az egy, az egy ilyen lehetőség. Tehát az, hogy viszont kicsit nyitni kell az emberek felé, és sok mindenről tájékoztatást kell adni felé, hogy, hogyha ez így akar kialakulni. Ugyanazok személyiket tekintve a képviselőtestület, mint akik egyébként korlátozták önt néhány nappal ezelőtt? Igen, igen, igen. Nézze, ha azt mondom, hogy drukkolok önnek, akkor azt tudom mondani, hogy én dacára annak, hogy elmúltam 60, hiszek a csodákban. Ha nem hinnék, nem ülnék itt. Ha azt kérdezi, hogy a realitás érzékem mennyiben súgja azt, hogy ilyen csodák bekövetkeznek, akkor tudja, miért a személyes elfogultság okán, amit lehetne ilyen személyes elfogultságom, azt mondom, hogy kívánom önnek. Van bennem némi aggodalom. Elhiheti, hogy bennem is van, de azt szokták mondani, hogy innen szép a Ezt a fél évet akkor most már csinálja. Vagy történhet olyan, amikor azt mondja, hogy ennek itt semmi értelme nincs, vagy ezt ne kérdezzen meg, azt megelőzően, hogy polgármester lesz? Ö, szerintem, igen, ezt, ezt most kárfeszegetnünk, ezt a dolgot. Oké, okay. a mandátumát tehát fölveszi. Igen, igen. A kompenzációs listáról egyébként, hogyha a polgármester úr élne, a képviselő testületnek valószínűleg tagja lenne. Igen. Jó, én azt kérdezem öntől, hogy kedve és ideje ebben a sorrendben van-e ahhoz, hogy két hét múlva megkérdezzem, hogy hol tart. Nagyon messzire úgyse tudom elkísérni, mert ez a rádió december 20-áig szól, de amennyire tudom, illetőleg hát ez kölcsönös, akkor egy darabig elkísérjem az útját. Az a kérdés, hogy hétfőst, tehát tegnaphoz két hétre felhívhatom-e. Igen, állok elébe köszönöm. Hát akkor Mohásnak is önnek ebben a sorrendben, de szerintem ezt nem fogja rossz néven venni. Sok sikert. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 061 489 -0999 és 063677-1161. Azért megnézném azt a videót, amin, amin ez a találkozó van. Hogy nem szörnyebbe a maga nemében, mint az, amitől elborzottak emberek a hajóbali történtek, láttam. Reggel sétű, tudunk beszélni? Mondtam, hogy később megírtam. Ön írt nekem egy SMS-t, felolvasom. Azt írta tisztelt János, tudunk beszélni, vagy hívjam a rádiót? Azt írtam, most biztos, hogy nem, később. Ez a később, ez nem mára vonatkozik, meg lesz, biztos, hogy nem ezen a héten. Lehet, hogy a jövő héten se. Utána még a rádió szól, Október utolsó hetében sort tudunk erre keríteni. Most biztos, hogy nem. 061489, 0999 és 0636771161. Megcsaptam <tos> a! nulla és nulla 06148909999 és egy először. Ki az, aki érti Csorbai Ferencet, és ki az, aki azt mondja, hogy egyszerűbb lenne, nem elkezdeni a polgármesterséget Mohácson? Azt kérdezem Önöktől, hogy ha Borkai kilép a Fideszből, akkor a Fidesz a maga részéről ezt a történetet befejezetnek tekinti? Azt hat kérdezzem meg Önöktől, maguktól nagyokos, de belátom, hogy én is idővel okosodom. Ez nem úgy működik, hogy etikai vizsgálat van? Hol volt itt etikai vizsgálat? Ez úgy van, hogy összeül három vagy négy ember a pártban? Csak egész egyszer azon gondolkodom, tehát azt érzem, hogy nem értenek engem, és azon gondolkodom, hogy mit mondtam rosszul. De most rájöttem. Ez normális körülmények között etikai, bizottsági döntés. Leszámítva, ha egyébként nem tekintjük etikai történetnek, hanem meg akarjuk tartani a Fideszt is, meg a Borkait is, és akkor azt mondjuk, hogy lépjen ki. Ami egyébként egy nem létező történet, mert ember vagy magától kilép, vagy egyébként nem kérik meg, hogy kilépjen, mert ilyen szituá szituációban kizárják. Vagy amit mondok, az nem világos. Vagy én most a Gajda történet helyet okoskodom. De tényleg. Hogyan viszonyulnak önök ehhez, hogy van az országban négy vagy öt ember, ki tudja hányan voltak ott? Most már egyáltalán nem tudom. Minimum voltak öten, de lehet, hogy hat, a heten, nyolcan akik azt gondolják, hogy jegyzőkönyv és a nagy nyilvánosság nélkül olyan dolgokban dönthetnek, amiben egyébként az Úristenen kívül és a természeten kívül, ha tetszik, ebben a sorrendben más nem dönthetne. Szóval... Hol érez fel a Gajda Pérter-történet csúcsaival? Én értem, hogy a világ így működik. Csak legalább lenne önökben valamiféle zsörtörődést. De önök fekete volgáról írnak, meg nem tudom miről, dajkavesék hölgyeknek. Arra biztos nem nevelném a lányomat, hogy a világ így működik. És azt kérdezi XY, aki nő, és miközben a kormány szóvőnek egy párt és önkormányzati ügyhöz? És az illetőnek egy tízes kálán tízesre van igaza. De azt szeretném önöktől megkérdezni, mi nem önök mondják? Miért valaki, aki az én műsoromban nem szokott betelefonálni, de közben kíséri? És miközben a kormány szóvőnek egy párt és önkormányzati ügyhöz? De tényleg? Hogy lehetnek ilyen szemellenzősek? Higgyék el, normális szexuális életet élek. Nem arról van szó, hogy, hi... Tehát, hogy valami, valami... Tehát, valami hiány okán foglalkozom ilyen elánnal a közélettel. Az könnyen lehetséges, hogy bennem van az, hogy minden a kísérleti is és most már tudom, az utolsó adást is. Hozzáteszem, hogy november 4-én lesz a következő nagyon messzivé jött ember, az Aquarium Klub volt lokáljában, hétfőn este fél tól Filippovat elhívom, lefelé, eljön közösségnek, közönségnek, vagy egyáltalán nem jön el, és ott lesz még a bakács is. De önök most erről mit gondolnak? Mi köze van a kormány szóvivőnek ehhez? És ezt az Index miért nem írja meg? Hogy nonszenszek nőnek nonszenszeken. Jó reggel. Jó reggelt. Jó reggel, kívánok! Uh, igazából nehéz hozzá, hogy nem világos vagyok, teljesen hozzászólni, uh, mert hogyha mindennel egyetért az ember, amit ön mond, vagy amit érez, akkor nehéz. Én egyetlen egy dolgot. Az is, uh, van olyan a szituáció, hogy ilyen is van. Igen, figyeljenek. Uh, uh, igazából én csak egyetlen dolgot érzek a dologban, ami nekem ugyanúgy nem tetszik, és hozzátenném, de lehet, hogy elhangzott. Én azt is belelátom, rosszindulatúan lehet, hogy ez a hatalom, bármi járon története. Jó, erre, tehát, hogy igen, ez én... tényleg, így van, ezzel nem mondott semmit, tehát igen, ez az. De azért ritkán akar a hatalom ilyen pőré megmutatkozni. Ez, amiről most beszélek, a kejfejancsi megítélése szempontjából a tévedés minimális kockázattával szörnyebb mint ami azon a videómban. Pont. Mi köze van ehhez egy kormány szófűvőnek? És mi az, hogy Kúsa Lajos óvatos volt? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, úr. Én, én... Igen. majd akkor még egyszer. És ha azt kérdezik, hogyha van akkor mi van, akkor nem fogom lejátszani az URH-számat. Sajnálom, hogy december 20 után más módot kell találni, ahhoz, hogy elmondjam a gondolataimat, vagy nem mondom el, megtartom magamnak. Bár látható módon ami most benn van, bennem van, ez nem nagyon tud bennem maradni, de majd igyekszem megoldom. Jó elgöntöm. Üdvözlöm, én voltam csapatjátékos csapatsporban, és e, ha olyan volt a csapat, hogy nem éreztem jó magam benne, mindenféle körülmény között, akkor vagy csapatváltoztam, vagy kiléptem. És én azt várom, hogy itt bárki megnyilvánuljon abban, hogy azt mondja, nem akarok ebben a csoportban tovább játszani, de ilyet még nem láttam. Hát mert nem mondj rosszat fideszes társadra, az a 11. Igen. parancsolat. Erre nem! Igen. Köszönöm. Olyan dologban vállalt társadalmány kobatov Gábor és Kövér László, Kúsalajos, Hollék István, és ki tudja még ki Orbán Viktoron kívül, amiben az ember nem vállal közösséget. Etikai bizottság, hölgyeim és uraim, etikai bizottság. Aztán, hogyha annak a döntése nem tetszik a Borkai Zsoltnak, akkor fellebbezés És utána méltósággal tűrni a büntetést, ami lehet távozás, vagy vagy bármi. Nem tudom. A pálucai fiók fiúk nem működtek így. Szégyen és gyalázott. És ahogy a sajtó viszonyul hozzá, az is szégyen és gyalázott. Egész egyszerűen meg kell mutatni az embereknek, így működik ma a hatalom. És nem kell hozzá társításokat rakni. Elég az, amit tudunk. Nem kell hozzá az, hogy mit tudunk még feltételezni. Ez a történet nem bonyolult. Ez egy áttétes rák. De természetesen gyógyítható. Van rá gyógyszer. Ki hullik a haja átmenetileg egy társadalomnak? Ki hullik benne a haja az érintetteknek, de meggyógyulhat? Persze csak, ha akar. Ennek a felelőssége önökön van? Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Ritkán voltam annyira biztos a magam dolgában, mint most. Akar valaki megszólalni, vagy hívjan fel a nemest? Ne felejtsék, november 4-én hétfőn este fél nyolc órától nagyon a jött ember az Aquarium Klub volt lokályában. A jövő héten csak csütörtökön és pénteken lesz idő lebonyolításuk. hogy el kell odáig jutni. Szívesen veszem a telefonának, szívesen veszem, ha bárkihez hozzáad valamit. Elvenni nem érdemes belőle, és ugyanazt megismételni se. Teljesen igazán az illetőnek. Mi közel van ehhez egy kormány szóvőnök? Se tartalmi, se formai megközelítésből ez a történet nem áll meg. Ennyi dimenziója a Gaida történetnek hála jó Istennek nincs. Bár ennek se lenne. 06148909999 és egy Figyelek, ha van mire. nulla és nulla Holnap 8 óra 4 kor, ha minden igaz, Baranyi Krisztina és Tóth Csava pedig 7.45-től. ha Ma rövidebben holnap hosszabban Nemes Gábor lehet. Hát végül is jósnak bizonyult, ugye tudtad, hogy ítélet lesz, megvolt és utána hát elszabadultak az elemek Barcelonában. Um, Dióhéjban, aztán holnap részletesebben. Hát most az, hogy mi történik, az, az ugye a hírekből kiderült, tehát úgy hívják, hogy demokratikus cunami. Repülőtereket, vasútvonalakat, meg utakat zárnak le. Akkor most nem jó turistának lenni Barcelonában? Hát, hát ha látsz egy rendőr alatt, ami előtt fiatalok ágálnak, az jobb elkerülni, igen. Mi Tehát lett az azért meg... Hát 13-tól 9 év, szóval azért ezek elég komoly ítéletek. Tehát amikor beszéltünk, nagyjából ezt mondtad. Igen. Na most csak azt akarom mondani, hogy egy, egy probléma van. Ugye hát a legfontosabb, ami a turistákat érinti, hogy 110, tegnap 110 járatot kellett lemondani. A repülőtéren, mert elfoglalták a repülőtéret, mert megpróbálták megbéníteni a repülőteret. És ez a probléma, hogy már megint a politikusok felelősben. Tehát már megint azt csinálják, hogy most azért rájöttek, hogy ha ők, mondjuk a katalán ö, kormány, a katalán autonóm kormányzat csinálna valamit, ami megint csak törvényelenes, akkor hát így a bizonyíték, hogy akkor erre nagyon rá lehet fázni. Ezért azt mondták, hogy Persze, választ kell adni, társadalmi választ kell adni, engedetlenséget kell, polgári engedetlenséget kell bemutatni, és átadták az utcának ezzel a gyakorlatilag a válaszadás jogát. Mit kellett volna tenni? Hát, ö, biztos, hogy össze lehet hívni tüntetést, össze lehet ö, hívni akciókat, de azt mondani, a fiú, hogy fiúk ö, tiltakozzatok, és ez azt jelenti, hogy de gyakorlatilag, gyakorlatilag kimondta ezt? A kormány. A kormány közölte, hogy, hogy társadalmi, társadalmi engedetlenségi mozgalmat indítunk, de nem mondta, hogy mit csinálnak. Mármint, hogy, hogy, már, hogy melyik kormány? Az itteni katalán azt, helyi kormányzat. Tehát a politikusok azt mondták, hogy fiúk tiltakozzatok, és akkor a fiúk kimenek az utcára, és a maguk feje után, demokratikus cunamiban, Hol itt Mi a katalán kormánynak a vágyáma azzal kapcsolatban, amit meghirdetett, és ami egyébként, hogyha igazán bekövetkezik, akkor elfolytani már nem tudja. Mit lehet így elérni? Semmit, hát kényszerpályán vannak. Tehát eh, tulajdonképpen a katalán kormányzat, vagy, vagy a katalán függetlenségi mozgalom, vagy, vagy a katalán nacionalizmusnak a... a az egyébként hagyományos ága az, az azóta, hogy hét évvel ezelőtt elindította úgy, hogy a proceszt, a folyamatot, amelynek az a lényege, hogy majd függetlenné válunk, tulajdonképpen kényszerpályán mozog. Ezt egyébként azért indította el, ez így szokott lenni, mert, mert politikailag, gazdaságnak nehéz helyzetbe került, megszorításokat kellett alkalmazni, az utcán voltak ezek az a felháborodottak, és akkor arra gondoltak, hogy hát ez egy pillanatnak jó ötletnek tűnt, hogy akkor egy ilyen nacionalista fordulattal, azzal a, a, a függetlenségi népszavazás jelszavával majd egyrészt megnyerjük a tömegeket, másrészt pedig nyomás gyakorlunk Madridra. Na most a, a tömegek megnyerése a, a stimmel, tehát a tömegeket sikerült tényleg egy, egy olyan helyzetbe vinni, egy olyan, Elváltatatlan ígéret bűzöletébe vinni, amiből nagyon nehéz kimászni. De Madridot nem sikerült <gül> különösebben meghatni. Elnézést, te <gül> jogerősítéletek születtek? Hát, mint a legfelsőbb bíróság mondta ki. Ugye, tehát e, a legfelső gyak, bíróság. Gyak, gyakorlatilag fel. arról beszélsz, hogy a peremén mozog a katalán kormány annak, amit meg a, egész Katalónia már a függetlenséget illeti a tekintetben, ami még innen van a háborún, és ami egyébként még... Nem, ez túlzás. Nem, nem ez túlzás. Tehát én szerintem azért az, hogy az utcának átadták a jogát, az, az egy kicsit a tehetetlen. Ezt akartam mondani, hogy a tehetetlen, pontosan, de az, hogy maga, maga az, amit szeretnének, az sohasem fog bekövetkezni, és ez így meg eltarthat az idők végezetéig. Hát nem fog eltartani, mert azért előbb-utóbb mindenki megunja, és nézd, lehet egy ideig robbantgatni a vasutakat, de hát ugye, mint ahogy a, a viccben van, ugye, de, de hát ezek azért a mi vasútjai. Tehát érted, Tehát, le lehet lezárni a repülőtert és föl lehet hívni a nemzetközi közvényelmi figyelmét azzal, hogy nem tud beröpülni Barcelonába. Na de ezzel a katalán turizmust vágják. Vissza. Jó, de Tehát gyakorlatilag, után... ugye én azt mondtam neked, hogy gyakorlatilag ezzel vagy együtt fog élni Spanyolország az idők végezetéig, vagy egyszer ennek ilyen vagy olyan megoldása kell, hogy legyen, mert ha negyedik eset nincs. Persze, nézd, hát azért ez nem úgy van, hogy, hogy, hogy van, egy, van egy spanyol központi kormányzat, amely csupa szentekből áll, és amely, amelyet itten a, froszliznak a katalánok. Nyilvánvalóan a katalánoknak vannak jogos sérelmeik is, amelyre persze nem válasz az, hogy kijelentjük, hogy függetlenek vagyunk. Különösen akkor nem, amikor a függetlenségi népszavazás megvolt. Illegális volt mindegy, de nem ez a legérdekesebb, hanem az, hogy 7 millió 44 ,000 mondták azt, hogy függetlenek akarnak lenni. Ez egy elég nagy szám. De 5,3 millió választásra jogosultból, hát nem igazán nagy. Ez nem lehet az ország többsége, nem ez a 38,5 -a, a választásra jogosultaknak. Nagy erő, és mint tudjuk, ezzel kormányozni is lehet, ugye láttunk már abszolút többséget, meg kétharmados többséget, nagyjából ilyen számokkal, máshogy is. Na de egy függetlenség kimondása, egy, egy állam alapítása, kiszakadás egy, egy, egy létező államból, és, és hát egy, egy, egy, ezzel egy olyan konfliktus generálása, ami, ami, ami hát halálos lehet, ehhez nem elég. De ez ez az mindenki. alapja Igen. az egésznek. Innentől kezdve már azon, arról beszélünk, hogy jól politizálnak-e, vagy rosszul. Hát, ez rosszul politizál. Jó, de egy színikus ember azt mondaná, hogy oké, okay, kimondták az ítéletet Madridban, akkor most elutazom, és majd akkor küldjetek táviratot, vagy SMS-t, vagy amit akartok, amikor vége lesz. Mert egyébként ebben a formában ez így... Nem, hát nyilván egy újra van szükség. Először is most 10 november 10-én választások lesznek. Hát addig ugye normális reakcióra senkitől nem lehet számítani, mert a választások alatt tudja, mint tudjuk, mindenki egy kicsit megbolond. Ö, és hát főleg nem azt mondja, amit valóban akar, hanem azt mondja, amit szerint a választók akarnak hallani. Utána meglátjuk, hogy mi lesz. Én azért abban nagyon bízom, hogy azért bizonyos tanulságokat a spanyol kormány, a központi kormányzat is levon. Tehát mondhatja azt, hogy győztünk, a spanyol nacionalizmus is diadalmaskodik a katalán nacionalizmus fölött, de hát ez nyilván nem egy hosszú távú és, és, és nem, egy, nem egy igazán bölcs kormányzó, kormányzó párthoz ülő álláspont. Meglátjuk, mi lesz. Abba bízok, hogy szal, ugye ez a félig teli vagy félig üres pohár. Most itt az ablakom alatt mászkáltak, vagy egész éjszaka tüntettek a fiatalok, de nem túl nagy csoportok. Mindenütt vannak kisebb-nagyobb akciók, tegnap este a operában voltam, ugye az opera nyitány előtt, szabadságot-szabadságot tüntetés, szabadságot és, és lógnak a katalán ügyetlenségi zászlók az operában, ami szerintem nem odavaló. Szóval ez, ez, egy, de hát ez egy felfokozott helyzet, tényleg most 13 évet kapott egy vezető politikus, és gyakorlatilag megkapta a katalán függetlenség mozgalom azt, ami, ami hát minden mozgalomnak nagyon fontos, a mártíjait, ugye. Amely mártirok, vagy politikailag korában végül is megbuktak, sőt, hát most is bukottak, de, de hát más az egy bukott mártír és más az, amikor valaki ö, otthon szembesül azzal, hogy amit politikailag próbált megvalósítani, az kibitelesedett. Holnap innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm. De nem kell bátorság ahhoz, hogy az ember kimenjen az utcára. Ugyan, hogy. Ja, oké, okay. vigyázz magadra. Igen, tartok rád. Szépen. Szia. Önök nem esgábolt, hallották. Holnap ennél hosszabban is beszél feltétlenül. Csak közben küldök egy e-mailt. Valaki azt írja, hogy. Nagyjából hasonlót mondott, mint amit én az előbb elolvastam, és akkor én elhajtottam, és azt ír most neki elnézést, ha nem voltam következetes. Elködött. 061 489 és 063677161 most már nem sokáig. Az ember soha nem mondja azt, hogy soha, de én azt gondolom, hogy ami a borkai történetben érdekes, az már mögöttünk van, hogy mi lesz ma, olyan nagyon nem izgat. Szeretném azt hinni, hogy mindaz, amit én a Borka ügyjel kapcsolatban a múltat illetően elmondtam, abban tökéletesen rosszul láttam, és ennek következtében tökéletesen értelmetlen mondatokat mondtam. Őszintén kívánom, jelen pillanatban kevés esélyt látok erre. Megmondom önöknek, hogy ez engem miért zavar. Mert ha igazam van, abban, amit mondtam, akkor nincs tovább. Akkor én, tehát tudom, hogy ki vagyok én, de akkor én azt mondom, hogy én nem akarok együttműködni ezekkel az emberekkel, de hát akkor ez most mit jelent? Értik, hogyha nem akarok felszállni a 15-ös buszra, akkor megy egy gyalog. De mit jelent az én esetemben, ha azt mondom, hogy én nem akarok együttműködni azokkal az emberekkel, akik amorális döntést hoztak, szerintem egy országot érintő kérdésben. Ez mit jelent? Nem fogom utcára hívni önöket, nem lesz arról szó, hogy házi buli van náluk, és én botrányt rendezek. Tóth Csaban már visszajelzett Baranyi Krisztina még nem, de felteltően ő is valamilyen módon majd jelét adja annak, hogy mi lesz a holnapi interjúban. Nagyon el vagyok szomorodva, és nagyon, de nem nagyon tudom, hogy mit érő legyek. Ugye régen ilyenkor előfordult velem, hogy hetekig napokon át ugyanarról beszéltem, de nem mindegy. És a holnapi nap sem tűnik viccesnek. November 4-én nagyon messzire jött ember az akvárium klub volt lokájában. Járholcs a búzár, szél kibontotta, felhőt vizsgálta, aztán megrámonta. Akar még bárki beszélgetni velem, vagy elmentek? Mondanám, hogy haza, haza megyek. Van bennem valami olyan érzés, tudják, mint amikor volt a TF beszéd. Istenem, 2002-ben volt, valamikor áprilisban. 17 évben. Egyszer csak rá hogy a fússunk az Van valami, egyszerre feldobó Aztán és egyszerre kilátástalom. Azt hogy többen vannak ebben a dologban és csak szaporodnak, fogarak a hangják. Még egy az a luxus, amit én megengedek magamnak az nagyon kevés embernek jut osztályrészül. A hétköznapok nem ismerik azt a problémát, amiről én beszélek, mert a hétköznapok azt kívánják, hogy az ember túltegye magát ezekkel, mert a hétköznapi gondok ezt kívánják. És a hétköznapi gondok természetesen előbb-utóbb engem is magukkal gyűrnek. Nem vagyok kivétel, bár igyekszem annak látszani. Jó reggelt kívánok, hiszen szerintem el Elmondhatom, hogy egy, egy kis cégnél, ahol én dolgozom, hogy ez, ez hogy működik, csak érdekességképpen. Figyelj! Ez úgy működik, hogy nálunk minden héten, csütörtökön összeül az etikai bizottság. Ez az etikai bizottság arra hivatott, hogy a héten beérkező panaszokat elbírálja. Vannak köztük jogos, és vannak. De mármint hogy ez az önök panaszok. tevékenységével kapcsolatos? Így van. Igen. Mert hogy igen. önök olyan tevékenységet folytatnak, hogy prengépás számban érkeznek hetette panaszok? Igen. Hm. Igen. Nem, nem nagy számban, nem ezt mondtam, hanem, hanem érkeznek be panaszok. Ezek között vannak jogos, és vannak jogtalan uh, sérelmeket uh, uh, panaszok. Igen. Ezt az etikai bizottság minden héten összeül, és csütörtökönként kivizsgálja. Ezt szolgáltatás, vagy ne kérdezzek. Szolgáltatás, igen, okay. igen, igen, igen. És Elbírálja, magáncég, a... vagy nemzetközi cég? Ez egy magáncég. Okay. magáncég. Igen. Elbírálja, ha jogos, akkor szankcionálja az illetőt. Ha nem jogos, akkor írásban megküldi a panasztevőnek, hogy az ügyét kivizsgáltuk, az adott szituációban és körülmények között a kollega helyesen cselekedett. Így, így, így működik a dolog. A, a, a panas súlyjától, hogyha jogos, a, annak a súlyától, mérten Kapják a szankciót a kollégák. Kisebbet, nagyobbat attól függ, hogy mi a, mi a cselekmény, vagy hogy. Milyen... Jó, hát persze ezt ugye konkrétan lenne érdekes látni, de most, hogy betelefonált eszembe jutott a Hompolának egy története, amit soha nem fogok elfelejteni. Valami a cirkóval volt, és meg volt beszélve x időpontra, hogy ki jön a szerelő, aki közölte a Krisztával vagy, vagy SMS-ben, vagy élő szóban, hogy miután nem talált parkolóhelyet, és ő már annyi ideje keres parkolóhelyet, hogy avval az idővel ő már nem tud elszámolni, mert neki már máshol kéne lennie, arra kéri a Krisztát, aki aznapra szabadságot vet ki, hogy kérjen a cégtől egy másik napot, mert ő már oda nem fog menni, és a Kriszta felhívta udvariasan a céget, és azt, amit én ordítozással nem tudtam elér, elértem azt ő nem ordítozással nem tudta elérni, Üm, miközben nem gondolnám, hogy az ordítozás ennek a megfelelő elintézési módja. Igen, ez jó. <gül> ez nagyon jó. Igen. De a borkai hát... történetben ez nem. semmilyen vonatkozásban nincs meg. És ez egy olyan történet, mintha azt mondanák, hogy nekünk ez nincs is közünk. Jön Hollék István kormányszóvivő, és kevésbé óvatos, mint a Kósolajos és a TV-ben mond valamit. Hogy Borkai valamilyen kijelentést tesz ma, de egyébként polgármester maradhat. Egyébként azt is mondhatta volna, hogy ez a társaság eldöntötte, hogy továbbra is keleten lesz kelet, és nyugaton lesz nyugat, bár volt igény ennek megváltoztatására. Ha lesz, majd ez ügyben történés szólnak. Tessék. Tessék. Jó napot kívánok! Teljes elkeseredettséggel vagyok tele. ezt az ügyet ö, mérlegelve, vagy hallgatva, vagy olvasva. Már maga az, hogy Orbán Viktor kijelenti, hogy előbb a nép majd dönt, aztán ő, mint egy király, majd kijelenti a véleményét. De ehhez képest is hazudik, és nem, nem, de nem. De nem mint egy király, hanem egész egyszerűen, hogy van az ország, és van ő. És van ő, egy személybe adok pénzt, hogyha borzasztóan örülök annak, egyáltalán, ami történt a választáson, de hogy Miskolc és Gödöllő. Nem nyert, illetve ott nem nyert a Fidesz. Annak ellenére, hogy erre a két helyre bevonta magát, hát ez valami... Jó, de most maradjunk a konkrét történetére, igen. Most mire gondol? Hát a borkai történetre, a most nem szeretnék Ez is, ez a dolog, ahogy intézik, ahogy fölhívják, ahogy, ahogy gúnyosan a kósa bele Miért röhög a... Ró... Értem, ne haragudjon. Érdemben hozzá elvenni belőle nem érdemes. és most be lehet telefonálni, hogy a gyurcsány jobb volt el, és azt tudom mondani, hogy oké, okay, és ha a gyurcsány se volt jobb, akkor kérek egy harmadikat. Valamint kérek egy olyan rendszer, tudják, amely a fékek és ellensúlyok révén ezeket az izéket kiküszöböli. Mert egyébként nincs azzal semmi baj, hogy valaki azt gondolja, hogy dolgokat lehet így intézni, hogyha van egy többség, amely azt mondja, hogy lehet, hogy benned van egy ilyen igény erre, de mi ezt nem támogatjuk. De jelenleg ilyen a kormánypárban nincs. És itt két dolog van. Vagy igazam van, és akkor ez borzasztó, vagy nincs igazam, és hát akkor nem is érthető, hogy ez a műsor, a műsor hogy tud létezni. Azt értsék meg, hogy megáll az ész, és karjait széttárva nem tudok mit csinálni. Miközben azukán vagy bárki más mondhatja, hogy irigylem a problémáidat. Bár nekem lennének ezek a legnagyobb gondjaim. Tudják, ez az, amit én az elmúlt években megástam magamnak, mint sírt, megismerkedtem emberekkel, hogy lássam, hogy hogy működik ez a szappanopera, és aztán egyszer csak olyan mélyen involválódtam benne, hogy ennek a mondatnak is lesz befejezés. Igényt tartanak rám, vagy elhúzhatok a bus ba. Ja, Isten! Anyám! Anyám! Azt írja az Index, nem maradt következmények nélkül. Jézus Mária. November 4-én, hétfőn este, fél nyolckor nagyon messziről jött ember, és ha nem telefonálnak, akkor egy percen belül véget ér a műsor. Még búcsú zenese lesz. Ha itt akarnak tartani, akkor telefonáljanak. Ha nem, akkor holnap találkozunk. 318 tól Tócsaba, ha minden igaz, 8-tól Baranyi Krisztina, és utána pedig Nemes Gábor. 06148909999 és 0636771161 egyébként pedig Gmail.com. Béke, béke poraimra. Van ez így. Akkor béke az én poraimra. Jó reggelt. Jó napot kívánok. Sándor Florian vagyok. Tiszteltem. Uh, hozzá szeretnék szólni a, az önvéleményéhez, hogy Hajre. Orbán Viktor a kapcsolatban van ő és van az ország, vagy van az ország és van maga mm. Orbán Viktor. Mm. Lehet? Mm -hmm. Figyel. Elég gyengén hallom, remélem, De hogy De figyelek, figyelek, figyelek. Ilyen, ilyen letört vagyok, attól vagyok ha, igen, figyelek a helyzet az, hogy szerintem most, most egy picit megcsalja az ön a mindig friss és uh, tisztánlátó, ha lehet így mondani, szimata, mert én úgy látom, hogy, hogy Orbán Viktor egész egyszerűen megvárta, hogy, hogy mit, hogyan választ az ország hogyan dönt az ország, és kicsoda ő, hogy ezzel szembe merjen menni én így érzem azt tudom önnek mondani, hogy egy olyan cselekedetben, amelynek következménye lehet, és amely cselekedet jóval megelőzi az önkormányzati választásokat, tehát nem órákkal, hanem napokkal, azzal kapcsolatban egy párt, illetőleg az ország miniszterelnökének olyan morális kötelezettsége van, amely nincs összefüggésben azzal, amit ön mond. Igen, de pont ez a választások előtt jött ki. Elnézést, megker... ura, vagy van moralitás, vagy van praktikum. Én, én ezt értem. De akkor... Látja, a... hogy Mohácson is mi történt. Jól beszél. Jól beszél. Ott is az egy... Az egy... Nehéz a kettőt összehasonlítani. Nehéz, nehéz, de ebben a tekintetben igen. Tehát, hogy igen, de ott, mondjuk... ott, ott egy haláleset történt, ott valaki kiesett, és arról volt szó, hogy aki ott maradt, az amorálise akkor amikor ő elindul, ebben a másik történetben nem erről van szó. Itt a kérdés Értem. az, hogy van-e valaki annyira amorális, amiatt, hogy meghal a társa, mármint az, akivel szemben indul, hogy az ő rá egyébként bélyeget von, hogyha ő elindul. Az, hogy valaki, aki egy olyan rendszerbe került egy szexvideó révé, mint Borkai Zsolt, ott erre nem kell tekintettel lenni. Ez a két történet látszat hasonlóságot mutat, valódi hasonlóságot nem. Jó, akkor azt mondom, hogy tovább ne rugózzunk. Szerintem a győri választók vasárnap este választattak erre a kérdésre. De ezt ugye ön se gondolja, Én hogy... nagyobb összegbe fogadtam, hogy Orkai nem fog nyerni. De elnézést el, a fogadást. Az én moralitásom az nincs összefüggésben azzal, hogy engem visszaigazol-e az idő. Azonnal, ha az idő visszaigazol engem hetekkel, hónapokkal, évekkel később, az az én pehjem. De nehogy már én függővé tegyem a magam igazságérzetét attól, hogy egyébként a győriek hogyan döntenek. Egy, nem, nem, nem, ez nincs, nincs összefüggésben. Ez természetesen mindenki elítéli, valószínűleg a Fideszbe is elítélik. És mert könnyen lehetséges, hogy igaz, kívánja, mert hogy, könnyen lehetséges, hogy Győr megnyerte ugyan magának Orbán Viktort, Budapestet viszont úgy vesztette el szakpak, ahol soha sem tudjuk, hogy elvesztette maradjunk volna el. győrnél, Maradjunk Győrnél. Én értem, de Győr hatása nem csak Győrre vonatkozik. Igen, de azért mondom, hogy az, hogy, az, hogy most Győr hogy választott, illetve a mi... Ne felejts el, hogy a tömegtájékoztatás az... Budapesten más ma még. Ne felejts el, hogy klubrádió, függetlenül, hogy mit mondok, vagy civilrádió nem hallható az éterben, csak interneten. ATV-t ugyan nézhetnek, de az, hogy egyébként hozzájuk mi jut el, nem mit, hogyha ettől kéne függővé tenni, erre is mondhatja. Én, csak azt én mondom, nem vizsgáltam azt, hogy igen. Nem, én csak azt mondom önnek, hogy ennek vannak más kihatásai is, de maradjunk abban, hogy Budapestet is megnyerte volna a Fidesz. Engem nem az érdekel, hogy megnyerte vagy nem nyerte meg. Engem, az, engem egyetlen egy dolog befolyásol, hogy ahol az ember ilyesmit tapasztal, abban ő egyébként megszólal akkor, amikor az a dolog van, és nem hatásmechanizmus révén várja meg azt, amikor a megszólalásának már nincs értelme. Értem, azért nehéz erről beszélni, mert én úgy gondolom, hogy 99%-ban mindenki egyetért. De ki van abban a pozícióban, hogy erről nyilatkozzon, hogy megmondja a tutit. Mindenki érzi, mindenki tudja, de én sem, sem ön nincs abban a helyzetben, hogy ezt érdemben kimondja ezt a, illetve kimondjuk, de hogy ennek hatása is legyen. De könyörgöm, amit én elmondok, azt nem azért mondom, hogy hatásom legyen, hanem azért mondom, ez a véleményem. Én nem akarok olyan osztálynak a tagja lenni, amelyben az iskolai igazgató viselkedése okán ilyen a légkör. Teljesen mindegy, hogy mit gondol, a győriek okay. választottak vasárnap. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. Hát elnézést. A Fidesz kizárja borkait, megteheti, de nem, nem, nem mondattathatja le. Nem tudom, van ilyen szó? Hogy nem mondottathatja le? Miről? <gül> Persze, hogy nem mondathatja le, de, még, még, de mégis a mondat így szól, polgármester maradhat. Mint hogyha, hát igen, egyébként, mert, mint hogyha egyébként jogában állna ezt a döntését, a annyi... de nem ezt mondta. Nem ezt mondták. Azt mondták, hogy ki kell lépnie a Fideszből, és egyébként pedig polgármester maradhat. De azt az nem a Fidesz mondja meg. Polgármester maradhat, ha akar. Nem, de nem, Ez el... de ő könnyög... nem ezt mondta. Én nem tudom, mit István. Én ezt értem, hát ezért próbáltam felhívni a figyelmét arra. Az pedig, hogy én mindent a mennyiség alapján ítéljek meg, ez alapján én pont úgy öltöznék, mint az átlagember, de olyan, hogy átlagember olyan nincs. Én szem, köszönöm szépen, egyre hangosabban a kollégák. Úgy... Oké, okay, rendben van, hát akkor figyeljen a kollégákra. Én nem hatásmechanizmus tervezek. Én azt mondom, hogy én látok egy gyulladásos gócot a szervezetben, az még következménye járhat. És aztán két eset van. Vagy igen, vagy sem. Én nem azért jelentek az árbóckos mert erre igény van. Az, hogy ezt hallgatják, az egy kés csoda. Nem is értem. És az is van, hogy az emberek nekem igazat adnak, és amikor egyébként cselekedni kell, akkor homlok egyenest másféleképpen cselekszenek. Ezebből a szempontból tényleg egy pszichodráma szólnak abban az értelmében egy is ugyanazon dolgon rágódunk, annak megfelelően ki hogyan viszonyul hozzá. Engem semmi más nem hajt, mint az igazságérzetem. És az ezügyben szól, nem csal meg. Az, hogy így kell politizálni, csak a honpolához tudok visszamenni, aki a tisztaságában azt mondja, hogy nincs olyan, hogy taktikai szabálytalanság. Szokták mondani, hogy a politika nem kisasszony futball. A végén még kiderül, hogy kisasszony vagyok. Hát, nem tudom. Hogy ne bizonytalanítana el az, hogyha önök Megével másféleképpen gondolkodnak, de hát emlékezzenek vissza a Máté Gábor, Molnár Gál Péterrel, a Kovács-András Bálintal készített műsort, amikor mondtam, hogy kifelé menet, meghallgattam az embereket, hogy az előadást láttam, Hamlet, Magbe, amit akarnak, mit láttak, és utána azt mondom, hogy jöjjenek vissza, mert rosszul értelmezték a darabot, és akkor még egyszer megcsinálom, és azt mondta, Molnár Gál Péter, Máté Gábor és Kovács-András Bálint egyöntetően, hogy erre semmi szükség. Tökéletesen értik, amit mondtam. Mindenkire rá kell bízni. Nehéz, de nincs más megoldás. És ez nem ner, és ez nem lett megroppantva vasárnap. Ezek olyan fogalmak, amelyek arra mi edényre amiről én beszéltem, tetőként nem boríthatóak. Kicsik, nagyok, beleesnek, fölötte vannak. Ez így nem stímel. Hozzátéve, hogy a legegyszerűbb az, valaki azt mondja őt, ez nem érdekli. Bár én elmutatnám magamról, és akkor most egészen más dolgok foglalkoztatnának. Jajjajj. Amíg rámolok, addig hívhatnak utána. Abban bízhatunk, hogy holnap ismét találkozunk. Béke poraimra. sikerült egy újabb alcímet találni. Kejfejancsi, Béke békeporaimra. Amikor én eljöttem az apácaiból, akkor annak a legfőbb oka egy fali cikkezés volt, amely a személyemmel volt kapcsolatos, hosszú bonyolult történet, most minden részletét nem idézném fel. Volt egy barátom, egy osztálytársam, aki odaadta nekem azt a levelet, amit írt, mert ez az egész ugye egy fali jelent meg, azzal, hogy ő ezt nem rakja ki, mert hogy ő elmegy az osztályból és elmegy az iskolából, de szeretné, ha tudnám, hogy ez a véleménye. Majd egészen véletlenül ismét osztálytársak maradtunk, mert én ugyanabba az iskolába mentem, ahova ő is ment, de ezt követően már nem voltunk barátok. És én döntöttem így. Döröpont, fialajanos kukac, gmail.com. Viszont hallásra. Ön a civil rádió hallja a 98 MHz-en. Civil rádió. Amely elérhető és átélhető.